Jeg sidder også på siden af så det er en skuldskud yeah. forhånd Og Nicolaj har mega meget drik, og jeg har sådan en lunken kop mm. uh, Ej, hey, snacks Nej, snacks, og der er et eller andet Der, dyr der er dyr ja. i min sodavand uh. Der er ikke et dyr i din der sodavand Der ikke kænt, er ikke fucking sodavand Nej, nej, nej, der er ikke et dyr i hans sodavand Det, det er bare fordi, det er en dyr sodavand Nej. <laughs> jeg troede, det var vores E3 med Scott. Velkommen til Game Toast episode 41 længe undervejs, men nu er vi samlet til at snakke om E3, øh, og det er nok sidste podcast var sådan cirka nok også der, hvor vi snakker om E3, så det har været et godt Game Toast år for podcast. Ja. Simi. Anyways, ved min side har jeg den altid improvisatoriske og øh, filterløse Mathias Bjørnskov. <laughs> <Jeg troede laughs> tak. <var jeg. laughs> Nej, men, men over internettet så har vi desuden den evigt E3 entusiastiske kajakure. Er det kur, ikke Kyre? Ja, det er, ja, det er, det det er kajapuré okay. En kajapuré Jeg ved ikke, om en kajapuré wow. er en god puré Det er sådan en kondenseret Kondenseret Simulatorspil <laughs> Ja, det lyder som en far Det er, det er en a quiet taste ja, Det er en total aquired taste med Og som I også kan høre, så har vi Det er nok ikke så mange, der ved, men den PS4 Spider-Man Kritiske Chris Holm Ja, yeah, hey, til trods for rygterne, så er jeg ikke død ah, Er der, der rygter om det, Christian? Muligvis Jeg har ikke været på en af de her i sådan flere år Så men er det bare ikke... lige så Mine fans derude er trykke Og sikre i troen, kan... at stadig lever Jeg kan betrykke dig med Det var din mor ikke... og din mor før ah! okay. Det jeg ville wow. sige var, at der bliver ikke produceret så mange alligevel wow. Fordi det er mit okay. ansvar Så det føles lidt to gange Ja, præcis. Det er kun to episoder siden, der var der på GameTest Test-afsnit, <laughs> så det kan være lige meget. Hvad skal du bruge? Nej, ikke noget. Æ, ikke noget. Æ, før vi, sådan, vi skal selvfølgelig snakke om i tre, og vi skal igennem alle pressekonferencerne. Presse? Pressekonferencerne, vi skal igennem dem sådan lidt grundigt med nogen af dem, og ikke særlig grundigt med nogle andre af dem. Men før vi gør det, så yep. vi behøver ikke tage en hel runde, fordi vi er mange. Øh, når det, jeg glemmer at sige, at mm. måske kommer Lasse også med på et tidspunkt. Jeg ved det ikke. Han kan bare, ja, han kan bare hoppe ind, hvis han vil. Ja. Hvis så snart vi siger Xbox, så er han der. Ja, så, Nej, hvis vi siger Xbox tre gange, <laughs> ja. så popper han bare sådan op. <laughs> ja. uh, uh, hey, Master Chief. Xbox. Uh. Ja, igen, pas på med at snakke uh, Dark Souls og sådan noget, for så får vi også Peter så kommer Peter med. bare springende. Ja. Og, æh, og, og hvis vi siger, at i fire gange, af. så er det Johannes og, <laughs> og fodbold tre gange, så er det fynd. Altså, der er så mange der. Det kommer bare til ud uh, Det er lidt farligt snak, det her. Uh, ja. jeg, vil bare lige, jeg vil bare lige sige noget, jeg er lidt stolt over. Ja. Uh, så vi har spillet meget Dead Cells, uh, Mathias og jeg, og også dig, Christian, ikke? Uh, jo, jeg har spillet uh, før det blev endelig udgivet, ja. Ja, uh, som en trods <laughs> af som en, en, som en hipster. Du spillede det før det blev cool. Men, uh, ja, ja. Ej, men det var jo stadig cool dengang. Mathias det, har, har gennemført det har ti så gennemført det en gang hvor nej gange Og du gennemførte det flere gange. Okay, første gang du gennemførte det, så var det fordi jeg kom sådan 80% igennem spillet. 90% igennem spillet, ja. og så klarede du bossen. Ja, Helm the King. Og jeg har haft det siddende på mine skuldre som sådan en hvor er det bare træls at den ene gang jeg var altså faktisk er med til at gennemføre det, der får jeg det, gennemført, og og det ikke gennemført. Og det er ikke på min maskine. Og så gør jeg det Og så gør du det. det ja. Det sidste stykke, send mig sådan en ansvært billede af slutningen. Det var meget frustrerende. Men i går aftes <laughs> Det gjorde du det. I går aftes Endelig. Der gjorde jeg det. Sådan. Jeg startede spillet for første gang i sådan 3-4 måneder, og lavede trap run og fik de to gode traps, og jeg gjorde det. På trods af, at uh, pink items, eller purple items, er blevet nerfed i sådan patches patch. Altså, ja. ja. Men... Det altså, oh, er lidt imponerende at gennemføre et spil, altså. Jesus Christ. Det Dead Cells. Kaja har prøvet Ja, helt ærligt. Det er fucking svært. 13,5 timer at gennemføre, nu skal jeg slappe af. 13,5 timer. Only real gamers know. <laughs> Hvad? <laughs> det det bested jeg ikke, men det er okay. Uh, det er jo ikke ment som sådan, det er bare et, et lille, det er jeg stolt af. Det var et rigtig svært spil, og jeg er ja. ikke som regel så god til svære spil. Det er vildt godt, godt gået. Mærker du noget til de nye bosses og alt det der, der er indført? Ej, det har jeg altså ikke. Altså, jeg har bare klaret det, og så nå, startede okay. jeg forfra sådan lidt, hvad, hvad så nu? Mm. Altså, ja. Så var der sådan en stor dør, der åbnede, men det er åbenbart bare en DLC, så der skal man køre og sådan lidt, ah, det gider ikke. What? Er det er ikke meningen, vi skal snakke om uh, Dead sales. Selvom vi godt kunne, jeg kan rigtig godt lide Dead sales. Me too. Øhm, men det vi skal snakke om, det er e 3 pressekonferencen Og det er jo selvfølgelig derfor, vi har Kaya Kura med, for hun er om noget E3. Miss E3. Miss E3. <laughs> jeg, vil jeg går sige. lidt op i det. Hun er i hvert fald lidt E3-entusiastisk, <laughs> bare for to måneder siden, hvor det, så hun begyndte at snakke om det. Det er meget sødt, synes jeg. hun <laughs> pynter også op til E3 derhjemme, sådan hele måneden op til at have... Ja, det er lidt ligesom din hvad hedder det, Halloween. ultimative besættelse af Halloween. Ja. Yeah. <laughs> Næste år laver jeg sådan en, et tre måneder på GameTest, ligesom Mathias lavede Halloween. Med din yndlingsøjeblikke, eller hvad? sådan. Ja. <laughs> okay. Det gad jeg, oh jeg faktisk goodness. godt. Det er jeg mega klar på, Kaja. Okay. <laughs> <laughs> ja, cringe compilations og sick as shit compilations. Ja, yeah, man. Canaries, Canaries. os Vores og søde værter. Vores øh, indholdsfortegnelse er, ja, at vi kommer til at... Øh, snakker om dem i faktisk i den kronologiske rækkefølge, tror vi, som det blev vist, eller tror jeg, jeg, jeg, den, sætter, jeg sætter mit lid til Kaja og Mathias. Yes. Vi starter med EA, går til Microsoft, så Bethesda, så Devolver, Ubisoft, PC, Square Enix og Nintendo til sidst. Vi springer over den der VR-ting, de lavede, og vi snakker ikke om Kind of Funnies, whatever the hell eller det nu var. Eller, eller det der, Jeg gider ikke at snakke om, det Greg Miller det, det, øh, det, kan det kan godt være. Det fedeste show, men det men jeg, limited Run det var det fedeste show men fuck det. Okay. Okay, vi kører. Så de to ting vil vi ikke snakker om. Det er fint det er, ja. Jeg vil gerne snakke om crisp trailers og sick as hell. Keanu Reeves. Det, okay. Okay. Så derfor skal vi igennem dem her. Så vi skal starte med EA Så vi skal. <laughs> Jamen lad os starte. <laughs> øh, jeg eller jeg det er det ikke. Øh, ja, lad os starte med EA Og jeg ved ikke, Kaja har du lyst til at fortælle os lidt om den pressekonference? Var det egentlig en rigtig pressekonference? Nej, det var det jo ikke. De havde jo bare lavet lidt. Øh, de havde sagt, at det ikke rigtig var med på i tre, og så valgte de at lave det der fire timers helvede i stedet for. fordi øh, De som sagt havde lyttet til deres fans, øh, fordi at øh, fansene savnede, at man havde mere inddelt med øh, spillene og snakket med, at de her udviklere udviklet sådan noget, men i stedet for blev de det jo bare sådan lidt det er vores spil og vi har opdateret Apex super. Altså yeah. Det I vi få vi får vide resten over, ikke? Altså, der var ikke yeah. noget nyt, og det eneste de sådan rigtig havde annonceret, det var det nye Sims spil, og det blev lykked 5 timer før det kom, ikke? Altså, så det var sådan et, nej, kom fucking on. Altså, de det, var det var ingen en det ikke engang nyt spil. var så lige at se det. Ja, det, var, det var en ny udvidelsespakke og så en, en ekstra pakke. Jeg spiller Sims. Så jeg går op i det, I guess. men det var okay. sket lame Man vidste godt, hvad der var ske hele vejen. Men men øh, de vidste ikke noget fra Sinking City eller Sinking City. Hvad øh, det, det, det hedder det, er fucking det? Det viste de til uh, til Karnas Hvad hedder Games, den og de viste det viste til... det der det der det kommer om to måneder. Det der næste no. i deres uh, EA. Uh... Nå, ja, jeg, jeg ved godt hvad du mener, med. jeg kigger ud, hvad du hedder. Polar Bones? Nej. Nej, det der det nye. Uh... Nej, det er ubesoft, ja selvfølgelig. Det er ja, det der indie spil det der, ja, med, med byen der. der. Nå, no, uh, det der Kai, jeg ved, hvad det uh, Sea of. Uh, sea of Summit, så Altitude. Sea of Salt. Ja, jeg har næsten jeg skal have. <laughs> City of Solitude. City of Solitude det er næsten det samme. Thinking det det Cities, City of ja, Solitude. Jul, ja, det er der er en alliteration der, men det viste de ikke nødvendigvis, vel? Og de viste der, underligt men, nok det vist heller ikke. De har ikke noget med, de har vist det lidt senere på de her later dates, days, hvor de har noget vi spiller det, men de har ikke vist det som en præsentation eller noget, og det er fucking lame. De burde have noget, der hedder EA Originals, som ligesom sidste år, som et segment, hvis de skal gøre det på en lettere måde. Ja. Yeah. har fucking får set de her kærlighedsprojekter, i stedet for de her lorteprojekter, og så, oh my god, der er mere Battlefield, jeg har fucking ligget, altså. Så har vi, har, vi en, har vi en counter til, hvor mange gange kan jeg få sagt fuck indtil videre? Altså, <laughs> det, det, det, nok, jo, så det, det er, er jo, nej, nej, undskyld, du har sagt fucking, er, er korrekt, undskyld Aha. mig. Øh, hvad hedder det? Det jeg ville sige var, at de, de, de viste underligt nok heller ikke det der Jedi Fallen Order, vel? Well, jo, det jo, de viste det de der. De det startede Det var lidt, noget, de noget, af, noget af det største, de viste. Altså, de ja, viste jo gameplay for altså, først. det startede ja. med det, jeg siger, det var ned ad bakken. Okay, mm. de viste, så, så de, der blev ikke vist Jedi Fallen Order til en anden... Jo, også til Xbox. Også til Xbox. Fint nok, fordi det er der, jeg har set noget. Nå, okay. No, for... okay. Men de viste 20 de viste minutters uh, Jedi Fallen Order til starten. 20 minutter? Yeah. Ja. Og det er sådan lidt... Ja. Er det sådan... Det føles lidt som sådan en sær blanding af, hvad hedder det, sådan Unleashed og... Dark Souls. Og jeg vil ikke sige Dark Souls, jeg vil sige uh, Jedi Knight, Jedi Outcast og Jedi Knight Academy. Ja, måske lidt. Det ved jeg ikke, altså det ser lidt nu... Altså hvis man læser, hvad folks indtryk af det, af det er, så lader det til, at det er ret sjovt, når man selv sidder med det, men det ser enormt klonky ud. Det er sådan meget drevet spil. Ja, og hvem har Udryk. lyst til at platforme Og det Åh, det jeg. <laughs> <laughs> øh, nej, men du ved sådan altså, altså, jeg mener, det er ikke sådan et cinematisk Star Wars-spil på den måde Det er meget sådan drevet af det gameplay-mekanikker Og animationerne bliver derfor også sådan lidt klunky, Fordi yeah. det ligesom selv sætter dem i gang Og styrer, hvordan de skal være Så det er ikke, sådan, det, er ikke det fede spil at kigge på, måske Men det ser der er ud som om, det er ret sjovt at spille mm. Ja, hvis de fornægler den der idé Med rent faktisk at duellere øh, Ikke blot med de der øh, hvad er det blasters eller Hunters eller hvad fanden der, Men også bare sådan Den enkelte stormtrooper Så kunne det være meget cool Hvis de ligesom nailer det aspekt Ja Jamen helt sikkert Jeg synes også, at animationen Så sådan ikke så god ud Jeg ved ikke om det var mig Nu har jeg ikke men... set trailerne helt Men gameplayet Så sådan lidt Der står også altid Pre-alpha Eller alpha footage Bare sådan Alpha min bare røv Det ja. er ikke alpha Det er bare en undskyldning For det kan blive endnu værre til release set, ja, der, ja ja ja, ja. ja Det er bare en undskyldning Det er jo meget bedre end det endelige resultat Super Ja, yeah, mm -hmm. præcis. Og det er sådan lidt... De spiller jo de bare lader være med at skrive det. I, hvert fald, i det mindste bare at skrive beta-footage. Altså, yeah. fordi det er tydeligt... Det er altså. det var mega early access, eller teaser-version flere år før, men nu snakker vi, spillet yeah. kan kommer snart, ikke? Altså. Ja, det skal jo, komme det til kom november. November det ikke? komme. Det er ikke uhørt, at man er spiller i alfa Stadia på det her tidspunkt. Det sådan, ja. Nej, men, det, men man kan sige, at det, de viser, kan jo godt være fra en Alpha Build. Det kan man selvfølgelig godt retfærdigt gøre. Ja. Yeah. Altså, de kan godt oh. være, at de er meget langt. Meget længere i udviklingsprocessen nu ikke, Så altså, spillet kan ikke være i alle fald nu det, det tror jeg næsten ikke på Ej, Men, men det, det, betyder, det behøver vi de, ikke at I gøre os show, for De havde været specifikt at snakke om et spil Så må de have noget ordentligt klar til det spil det det ja. Der, altså, ja, det er rigtigt De altså, har sat jeg... sig op til den uanset hvad ja, så, så det til side for og det noget Det kan vi godt komme til at snakke måske en lille smule mere om til Microsoft Men det, det ser spændende ud Og Star Wars fans er altså Jeg er selv, selvfølgelig selv øh, blødende Star Wars fan Og alting med et lysfærd, skal prøves. Ja, yeah. altså du ved ikke. Så lavede du noget i går. Mm, ja. Okay, det var flot. Det sagde jeg jo noget også i går. Nej, oh, det var bedre. Oh, det var den lidt. Oh, jeg har lidt ondt i maven over, at det var bedre. Ja. Yeah. Ret <laughs> skal være ret. Øh, nej, men det Altså, det ved jeg ikke. Et nyt Star Wars-spil. Det kan forhåbentlig. Og så også fra det, hvad hedder de. Um... Respawn Respawn, ja, Titan ja. Titanfall-vennerne Så selvfølgelig er der world ja. Running. Men altså, alligevel Det kunne være Det er okay. Videre Er der mere EA-crap Vi skal sige Kaja Har du Nej, du har faktisk sagt nok Jeg vil lige godt høre Mathias har en bred svag Til EAs <laughs> Altså som Kaja var inde på Med det der CF Solitude Jeg synes det var så ærgerligt at De ikke øh, fremvist For eksempel At dem der har lavet Hvad hedder Way Out de, de har vist det Men de har ikke vist det på den store scene i gåetsøen, som det er jo ikke små clips, og det er der ikke noget der ser, mm. og det er faktisk dumt. Det er virkelig dumt, så de, altså generelt de, hele det der, de er misbrugt bare fuldstændig hele det der slot til at promovere en en helvedes masse ansvarlige ting, som ingen alligevel godt. kan se. Ja, okay. ligeså præcis, altså. Det var, det var virkelig en vag start på E3 i år. Og måske egentlig også meget sigende for, hvordan hele E3 bliver. Ja, det er jo noget af det, jeg skulle til at sige. Fordi der er jo, det er jo slutningen af en konsolgeneration, det her. Det kan vi ikke komme uden om Og nu skal vi snakke om Microsoft lige om lidt. Så de har allerede annonceret deres næste platform, og Sony har godt så godt som også annonceret det næste. Ikke? Så der, der er sådan lidt, der er lidt begrænsninger for, hvad folk kan vise frem. Fordi der er allerede folk, der arbejder på spil til de næste generationer. Ja, så det er sådan lidt. Så derfor bliver det meget sådan lidt. Her er noget cinematisk footage fra noget, som vi ved udkommer snart. Ja, yeah. okay. Yeah. Så derfor bliver det desværre lidt fladt. Men hvis ikke der er mere til EA, så synes jeg, at vi skal haste videre til at snakke om Microsofts oh yeah. øh, hvad det, konference. og Jeg beklager at om det, men her er der også en. Det er også Mathias' konference det her, fordi han er jo vores resident Xbox fanboy. Yes øh, ja. <laughs> når, når Lasse Resident ikke er her President <laughs> Du må heller ikke sige Resident Evil så mange gange Fordi så dukker Peter bare op igen Igen? Nej, oh, ja, ja Jeg det ved det er også. ikke Eller det, det, det er Lasse Det er Lasse også Det er Lasse dukker op Eller Tanja Hun er helt vild med det Har du tjekket inde i skabet Om han er derind? <laughs> der hænger en jakke Der går op uh, Skabet <laughs> Lasse er inde i skabet Ja det er skuffende ah, okay, okay. Okay. At... okay Lige meget Microsoft øh, ja. yeah. <laughs> Phil Spencer dukket op Og ham kan jeg altså godt lide Ham kan vi godt lide oh, oh. Altså generelt det er så... Ja, Mad Booty. Ja, Mad Booty. Jeg tror, Jeg, jeg også meget, det det, det det sagde hans navn. Here's the Mad Booty. Ja, det var sådan... Mad Booty. Det sker der? Men, altså, det jeg, mit mit sådan helt overall indtryk var, at det var en solid konference, de havde i år. Ja, vi øh, de var det skulle. Ja. De, de har øh, hørt, Sony ikke kom, og så, bræg, og så brægte de. Ja, så kom de med deres A-game. Ja, yeah, det kan man godt sige. Men stadigvæk med forbehold, som du siger, for at der er en ny gener generation hjemme hjørnet, og de snakkede godt nok en lille smule om det, men det var alligevel så lidt, de fik sagt, at det, sådan, det føltes stadig lidt halvhjertet, men det var fedt nok at bare få den der, og det er det, som jeg synes, Microsoft gør godt hvert år, det er den der bare kavalkade af spil, bare sådan øh, spil trailer på trailer på trailer på trailer, ja. og der er plads til noget indie, og der er plads til noget AAA, og det, sådan, det var godt varieret, og jeg følte mig underholdt hele vejen. Okay, men, vi, vi kan snakke om den danske vink lige om lidt, men Fortsæt ja, ja, helt sikkert okay. Men der var ikke øh, Der var ikke noget der sådan øh, Blew away På noget tidspunkt Der var ikke noget hvor jeg sådan Blev mega hyped Måske må den tage battle tones, Men det er bare mig Jeg synes Halo <laughs> Den der Halo trailer Var rigtig fed Den var okay Sådan der hvor han der han sådan Kommer han på vej ud Af det der rumskib ting Og så kommer du, du, du, du. Ja det var fedt det, det det er Goosebumps Ja det var sgu ikke helt Men det synes... er unfair Fordi den musik er så god jeg følte bare, at det var lidt det samme, de gjorde sidste år yeah. Sidste år snakkede de også Og det var stort set de samme specs, de kom med Og en trailer for Halo Lidt cinematisk Så det kan godt være, der skete lidt mere Men de viste ikke noget nyt rigtigt Det var ja. egentlig bare et recap, følte jeg Og det er også derfor, Sony nok er skippet for det eneste, de ville vise, ville være Ghost of Tsushima, Last of Us Part 2 ja, som de ikke har vist endnu Nej, men jeg mener, de tror, de har stoppet større eller andre Så de bare sådan, at vi behøver ikke de Det tror jeg, altså, de vil bare også Jeg mener, jeg tror <laughs> Oh. <laughs> jeg tænker også bare, at de kun ville kunne lave cinematiske trailer til ting, vi allerede har set og bevares. Yeah. Men er der nogen af jer andre, der blev trætte af at høre den der åndssvage stemme sige World Premiere? <laughs> Nej, jeg synes, det er mega fedt. Ja, det er jeg... basically blevet et meme nu. Jeg er, jeg er med på den. Yes. Okay. Exclusive. Og Christian... hvordan kan vi Keanu? Ja, vi jeg tænker, før yeah. vi når til Keanu, så kan vi måske... Det kan også være, at det ikke Christian, ja, vi, vi snakke om, men Christian, har du et højdepunkt for den her Microsoft-konference? Øh, jamen meget ironisk øh, I forhold til det vi ikke, vi, vi lige venter lidt mere at snakke om Så må jeg nok ind om det er cyberpunk altså, ja. det, det ser stadigvæk øh, glimrende ud synes jeg Altså øh, man kan også sige Bare for at bygge på det du siger At det var en fed cinematic trailer Ja det er mm. egentlig Virkelig fed Ja det ja også øh, været tredje eller fjerde Sådan Protagonist De har vist frem sådan Med character creator Vi er, vi havde en punk kvinde Vi havde en eller anden øh, Tyg fyr sidste gang Og nu har vi ham her øh, Skinny uh, The meth uh, Looking dude <laughs> ja. Så det var også Dejligt med lidt variation der Jeg har ingen anelse om Hvad det spil handler om Men øh, vi behøver ikke sådan Gå i dybden om det Men er der andet Christian Du er sådan sådan blevet specielt mærke i? Ja, altså, nu, nu var vi jo også inde på det med, at, at Mathias, at det, at det er dit, det er dit show, der. Men jeg leder, jeg leder jo efter de højdepunkter, jeg kan ved, ved Xbox, må sige, der var ikke sådan voldsomt meget. Jeg er stadig forvirret over, hvad pokker, der skal ske med Halo, for at være Er det Halo 6? Hva, yeah. hva, det hva er re et re reboot, basically. Men teknisk er, er, set er det Halo 6, men et reboot fra uh, gameplaymæssigt synspunkt. De vender tilbage yeah. til rødderne. Okay. Men okay, men det, er, det foregår efter 5'eren ja, ja, altså sådan, ja. kronologisk er det Halo 6 ja, det Men de kalder det ikke Halo 6 Fordi det er et De er alle nu. sammen med lige meget Hvis vi, vi jeg viste gameplay, så var min uh, pys nok blevet stor ja. men, uh, jeg, jeg vil, vil godt også. bare lige svare Kaja der Det er altså nogle enormt fede spil de der. Halo jeg har spil. spillet år, Og jeg synes det var forfærdeligt <laughs> Hele samspillet mellem Cortana og Master Chief Er fantastisk jeg ja. det var bare, også... bare lige samspillet med han controller at spille fucking førspil. Ja, men det, det er jo så det er det ikke det, det, det, det må være hvordan det er jeg. Men jeg tænker bare at det, det det er virkelig virkelig godt og jeg er faktisk ret ked af at jeg ikke kunne komme igennem FIRE, fordi Cortana spiral ned til sådan at blive basically insane og gå i stykker er vildt spændende og det vil jeg rigtig rigtig gerne spille. Så ja. Yeah. Altså for mig har Halo spændende aldrig handlede om historien Jeg synes historien er elendig Og jeg synes universet er super kedeligt Men jeg synes gameplayet What? er fantastisk især i multiplayer oh my God. Æh, okay. Those are fighting words Men for mig der døde den lidt efter Halo Reach Altså Halo 4, Halo 5 synes jeg ikke var særlig fed spil Nej, det så for ikke kommet igennem 4'en Reach men, er skidet godt Ja, virkelig fedt spil virkelig godt. Men det var det tidspunkt. Lige meget, ja yeah. Så, så for Christians højdepunkt her er Hvad hedder det Kiano øhm, og Cyberpunk Det var virkelig fedt at Kiano mm. kom ud Men har du et, et lavpunkt som du sådan øh, Eventuelt kan nævne øh, Hvis ikke så yes. er det Jeg synes måske det der øh, uh, Terminator samarbejde med Girs Bror <laughs> Det en være <vi> <laughs> <om. laughs> Alle Terminator tingene der er, der er tre ting det skal vi også lige snakke om Hold da gift Jamen jeg så bare det her Ved Microsoft Hvor det var sådan Nå no, Godt så Jeg tror jeg synes alt, Samarbejde Yay Jeg tror jeg synes alt det der Gears og Bror Var sådan lidt cringy Gears og For Var ret cringy år, ja. Men på, må, må jeg lige spørge Hvad sker der for Terminator Hvorfor Terminator Hvorfor er han i Gears Hvorfor er han i Ghost Recon Hvorfor er han tilsynelig Også i Mortal Kombat Hvorfor er der så meget Terminator lige pludselig Dark Fate Må dude, Dark Fate Ja der kommer en ny Er det Dark Fate Er det filmen uh. ja. ja Ja det er godt. Den, havde en, den, film, den film havde en syg trailer den, Æh, Det var mega fedt Ja, sygt soundtrack Hvad har du ja. for nu? Det er stadig en syg trailer Det, det er stadigvæk en no? ja. syg <laughs> trailer det, det tror jeg faktisk ikke vi gjorde Det er ret sikkert vi ikke gjorde Du sagde, at vi havde sgu det, det i datiden det, det var en side trailer Som i at, at den var, altså, den er selvfølgelig stadig er Men det var er er er er er var dit er for Microsofts Der er mange. jeg er er mange, er er er er er er jeg var mega overrasket over Minecraft Dungeons, fordi jeg tror at det eneste menneske i verden er mega hype på det. Det har ikke bedre i Minecraft. <laughs> det tror jeg også. Ej, jeg jeg, jeg synes, godt, det var godt mega fedt. Jeg vil godt medgive, jeg synes også det er noget fedt den trailer. Jeg var også, det, det, det var en det, mega fed stemning og måden de havde. Det er en fed øh, retning at gå med. Minecraft. Det, det. var mega fedt, og det er også en måde at få, få børn ind i den retning af games, så det synes jeg er mega fedt og inspirerende at man tænker på fucking børnene, Kaya. Så det er rigtig fedt. <laughs> øh. <Børnene og laughs> so, somebody finger of the children. Men, man tænker på Give fucking Give them kaja more og Minecraft og games for pokker. så jeg ramt lidt af det fordi jeg kom til at sige fuck Cyberpunk? Altså jeg glæder mig mega meget til, folk, til Cyberpunk. Men det spil der kom bagefter var jo endnu mere fascinerende at se på. Det var det Spiritfarer. Det ser mega fedt ud. Åh oh ja, det er så virkelig flot ud. Det er så er rammet, charmerende, og stemningsfyldt stemningsfyldt og sånne flotte både du bygger og sådan, nej, sådan. Det er, nej. ah, det er Det er så meget tegnet og ah, det var mega lækkert. Og så var der det der uh, uh, RPG spil hvor der er at alt er tegnet i en fold bog der hedder, The det, right, det tror jeg, hvor der er at, at så popper dragen op og sådan noget. Og så mega interessant måde det er lavet på. Og så Flight Simulator er tilbage, det var ah, sandssygt ja. Flight Simulator var tilbage, men fra... en rigtig flot trailer til det, ja, det, så det så Vi havde også brugt uh, billeder og scanninger og sådan noget Det er mega imponerende, jeg kommer til at skulle flyve en fly masse fly igen med det Så det er fedt Har <laughs> uh, <laughs> de mo et <-kabet> fly? <laughs> Nej, alt rundt om Nå, ah, okay. Flyver rundt, Lina, du flyver i virkeligheden, det er Hvis rigtigt, det var at... bare sådan en dragten så... og sådan en ping pong der på et fly. Men er der en af jer, der så kan forklare mig, og øh, jeg ved ikke om det... Om, om jeg vil ikke helst, at Kaja gør det, men så kan du hjælpe hmm. Er nogen, der kan forklare, Eller Kaja, kan du så forklare mig, hvad det, det her Double Fine, det øh, betyder? Basic. Det er Tim Schafer, og hvad hedder den anden dude? Det er bare Tim det er bare Schafer. Tim Schafer, har, man, man snakker om, der det er, og det er det bedste firma i verden, eller det er i hvert fald tæt på. Øh, Tim Schafer, bare kæften, når vi snakker om Tim Schafer her. Han har Jeg hørte min mikrofon så. Han har gjort så meget godt. Jesus fucking Christ. Men det vi ser en ny sagt er er virkelig fedt at generelt det kommer op på sådan et stort medie så igen vi kan få kærligheden tilbage igen til de her fucking gode spil. fordi der er jo ikke andre gode spil end Tim Schafer. Nej, der er masser af gode spil, men det var bare fedt at se at det var blevet præsenteret på den måde. Det er også en stor ting. Hvad tænker du så om nu er nu dit Microsoft Game Studio? Det er jo lidt ærgerligt, men hvis det gør, at de kan få udviklet mere, altså som de også lidt jokede med, at du ved, de fik lov til at gøre deres, fordi det vidste, at det var det, der fungerede. Så jeg tror bare, at det er smidt flere ressourcer i et rigtig fedt studie. Mm. Det er sådan, jeg fornemmer det, og tror, det bliver. Men man har også set, at det går galt, men det er jo mere, når I ikke køber sådan noget som Popcap, som er den værste ting, der nogensinde er sket i menneskeheden. <laughs> det er jeg stadigvæk over. Det har ødelagt det firma sindssygt meget, og der er jo ikke noget kærlighed bag Popcap længere. Det er bare en pengemaskine, der ikke giver penge. Altså, det er jo latterligt. Ja, det er du ret i. Så det var også til Microsofts pressekonference, vi så. Jeg ved ikke, om man gjorde det til EAS også, men det var her, hvor vi så en anden trend, som der også var meget af her til E3. Må jeg lige hurtigt sige de sidste to tre spil jeg har? Øh, jo, jo, det må du gerne. Så var der noget der hedder 12 minutes hvor man så det op fra i den her storybase. Åh, oh, det, det er så sygt! Det er, det er en så syg koncept, Og det er så rigtig godt udført ud også, og det glæder mig sindssygt meget til at se mere til Og så yeah. var der Bambi Simulator med Way to the Woods, hvor der med, at man skulle være de her to døjdyr med lys ud fra hornene og sådan noget Sindssygt fed stil også Og så øh, til sidst var der ikke mere, Du var vist det hele, ja og Der var, men, ori, var nævne, ori footage var, var ret sygt også det? nu? Ori and the Will of the Wisp. Det er spild af pladsvis, og det andet er andet ved godt godt Det er flot, og det ligner sig selv, og det bliver skide godt, men du ved, lad os komme ud Altså, pointen med at vise Auri, det var vel lige så meget, fordi at spil, det blev udskudt, står til et år, så jeg tænkte, det lige var for og sige, hey, det kommer stadig, vi findes stadig. Ja. Og så bare lige en lille sidebemærkning til det, så havde, havde de det der ID e e at Xbox, hvor de viste en masse små indiespil, ja, ja, men det der er lort ved det, det er, at de viste det så hurtigt, så man ikke nå at få indtryk af dem. Jeg synes, det gik for stærkt, så hellere fjern to, og så have mere tid til de andre. Jeg synes faktisk, det var en skam, fordi man kvælte at de har rigtig, rigtig fede interessante spil. Så der vil jeg godt lige sige så Jeg synes faktisk det virkede rigtig godt Fordi der var først de her lyn sådan Da da, da hvor Man bare så alt for det let Du sidste år på en bedre område synes jeg Men jeg kunne faktisk godt lide det her Fordi der var sådan lige lynhurtigt klang klang klang Her og lige små klip af hver ting Og så nåede jeg lige at tænke Ej hvad vis noget lidt mere Og så, og så hurtigt, kom der du på dem, altså, så du kunne Jamen jeg, er med. Dem, du synes, jeg er, det, er med Men det kom så bagefter Så havde de sådan en ja. extended ting Og der er det vi selvfølgelig lige skal snakke Ikke blot den danske vinkel Men også den aarhusianske vinkel Ja yeah. Øh, Esben Kær Ravns Kong Orange tss, Felix the Reaper Yes øh, det spil er Ser så fedt fedt ud Jeg ved, des desværre Pisse fedt ud, ser jeg Desværre bliver det spil, jeg ikke Noget gider at spille Fordi det er ikke helt min genre Nej, jeg, jeg skal spille ja, Det sindssygt Men øh, det er Det ser mega fedt ud det er... Har vi ikke også alle som et eller andet forhold til det spil Fordi vi kender nogen, der arbejder på det Det Jamen, jeg kender indtryk. også Morten, der tegner det Jeg kender det. ikke umiddelbart nogen faktisk vil vide at... Men kender du Espen? Nej, det er bare jeg kender rigtig mange, altså fordi de har haft ni forskellige komponister på. Dem kender du også lidt sammen. Dem kender du. Ja. jeg har mødt Es med et par gange. Han er super flink Og så jeg, kender jeg Morten, der tegner det mest af det. Han har lavet alt deres, hvad hedder det, Art Direction Nej, han har lavet alt deres, hvad hedder det, sådan. Noget. Han har tegnet alt tingene sådan til kortscener ja. okay. ja. <laughs> øh, Han er super flink og super fed øh, Ja, det det spil bliver spændende og det er virkelig fedt. Det bliver spændende at følge og det er virkelig fedt at se det på den store øh, skærm på den måde. Det er fedt, de for kærlighed på den store scene, og det er også derfor, mm. at Kinda of Funny Games er et fedt job, fordi det er der, de spil, de får lov til at udføje sig, ikke? Og nemlig, nej, super, så fik jeg vi, tak. Men, men så er vi tvivlige til at snakke om Greg Miller, og jeg nægter. Men øh, den anden trend, som jeg ville nævne lige før, det er mobilspil, som der blev vist noget af her, fordi der blev vist det et... Det er ikke rigtigt. Oh, det var lidt... Guess of War. Guess of War-pop, ja. Okay, ja. Men, altså, jeg siger, at øh, det her, det er noget, der også er sket på nogle af de andre, hvad hedder <laughs> det? Ja, <laughs> Ubisoft Ubisoft <laughs> <laughs> Så det Jeg tænker Ja der synes jeg måske, Det kommer vi til Men der er Ubisoften Større sønder måske Ja um, Men uh, um, Var det det for Microsofts konference ja, man, Må jeg godt lige Skudt en ting af er det der snakkede om Åh oh, vi har snakket Det har vi da Christian han nævnte det. Keanu You're breathtaking Men der er vist ikke Nogen, nogen tvivl om at det er all breathtaking er det, kan Hva, sige. Hvad siger du Kaj der er vist ikke Nogen tvivl om At det bliver et fedt spil Og alle er hype på det Det er også derfor Jeg er sådan lidt Du ved Folk ved godt det sker Ja ah. yeah. Det, er fint. det har vi det også snakket en del om allerede, ikke? Jo, jeg, mm. jeg vil gerne tilføje en dårlig ting ved den her masse. Det må du mm. gerne. Øh, eller en god ting og en dårlig ting. Må jeg det? Meget gerne, Okay. Den dårlige ting. Killing Edge, tror jeg, det hedder. Eller hed det? Jo, det hed Killing Edge. Lad os se, jeg har faktisk skrevet det ned her i mine flotte noter. Bleeding Edge hed det. Uh, som Welcome var det nye come spil come. Fra Ninja Theory Det første, første partspil for et af Microsofts nye Acquired oh, Studios yeah, yeah, yeah. Ninja Theory, er dem der har lavet Hellblade Hellblade Seniors Sacrifice Og de lavede, hvad fanden Ja, cry. lige præcis, Devil May Cry Den, den nye, der ikke femeren. Men uden så hvad, de har lavet nogle Okay, habilet spil inden for ja. sin, Med nogle gode kampsystemer de sidste par år Så Bleeding Edge, det var det her multiplayer 4 mod 4, overwatch, Melee. clone, milly spil, med ja. lidt guns, hvilket er jo Jeg synes bare, for mig er den der hero shooter genre, jeg skulle være lidt udtømt allerede, og jeg føler, det lige er ja, måske to år for sent, de kom med det her. Det kan godt være, det kan noget, det ved ikke, men det gjorde bare absolut ingenting for mig at se den trailer. Jeg var virkelig bare sådan, shit, hvor ser det nederen ud, det her. Jeg havde virkelig Altså håbet... først så tænkte jeg, at det var en fed stil, men jeg synes det gengæld også, at tænke at det er jo muligt, det kan blive sådan og godt, fordi hvem skulle spille det? Ja, yeah, jeg synes bare, det lignede alle andre Hero Shooters. Jeg synes ikke, der var noget specielt unikt ved det. Så det skuffede mig meget, meget. Det var egentlig bare lige det, jeg vil nævne. Og så vil jeg bare nævne en ting, som Microsoft annoncerede på dagen, uden for messen. De gav lige et ordentligt loss baget spil. En trend, der har været med mm. Xbox her. Men det bliver så desværre også de sidste baget kompatible spil til Xbox One. De stopper med at udvikle... Mm -hmm. Spil der kan spilles bagud Og der er rigtig mange fede Og så er de Xbox One X-enhanced Banjo Kazooie Og Viva Piliad Så hvad og sådan de holder op med At lave Xbox One Spil der kan være. Øh, altså de holder op med At lave de der Konverteringer fra 360 Og den originale Xbox Til Xbox One okay. Det har de jo gjort i, I de sidste par år Okay så det holder de op med at... Præcis det er derfor De stopper Den oh, okay. nye Den kommer Det er nok de så bagefter At den nye Kommer til at kunne spille Ja den kan spille Alt som yes. er På Xbox One tilgængeligt nu og målet langt ned i linjen er, at den skal kunne spille alt, som er udkommet ja. til alle tre generationer af konsoller hvad, hvad, Det vil vi nok nødt til lige at bruge 5 minutter på at snakke om men øh, hvad synes I om den måde øh, Microsoft, Microsoft, ja, Microsoft præsenterede deres nye Project Scarlet maskine, alt det her med øh, de her udviklere, der snakker hen over den og alle sådan zoom footage på hvor mange tæerflops har den her processor sådan. Det er det samme som sidste år Ja jeg synes ikke, det var særlig fedt, det var bare det samme Ja yeah. altså, For mig er det sådan lidt, at jeg husker tydeligt dengang At de annoncerede PlayStation 4 fire front Det var det mest sindssyge år på E3 nogensinde Og fordi de var nogen i jorden, mod hinanden og mod hinanden Så det var bare drevet op til sådan en, en sindssyg hypefest, Hvor det var meget underwhelming med Project Scarlet Man vidste godt, at den ville komme Og var sådan noget. jamen det er det næste i rækken Altså jeg synes ikke, der var sådan en Wow-følelse over det, som jeg måske Nej. havde håbet Altså, man kommer der til at købe den, selvfølgelig gør man det, men <laughs> det ved man jo godt, ikke? Ja, jo. Hvad det. tænker du, Christian? Uh, uh, jeg tænker, jeg håber ikke, den er dyr. <laughs> <laughs> det er den nok. Ja. Men hvad, hvad, <laughs> ja. men hvad, hvad synes I mest om præsentationen, den måde, de snakkede henover det? Det, det, det bliver sådan lidt sappy og sådan lidt... Kædeligt. Procedigt. Prøv lige, hvor mange, så mange så vi har... følelser, vi har smidt i den her maskine. Mm. Det bliver sådan lidt sådan... Yeah. Det ved jeg ikke helt, om jeg synes, er den bedste måde at sælge den på. Nej, men igen, altså, var det ikke, er, det, er det bare meget at fejl, eller har de ikke lavet stort set det samme nummer sidst år med developers, der så har snakket om Åh, oh, det bliver den mest kraftfulde konsol nogensinde, når vi gør det her, det her, det her, og specs og sådan Jeg følte det var jeg følte ja, det var, jeg det var ikke, det ikke. Nå, jo, til Xbox One X, da de snakkede om den Nå, nøj, det er rigtigt, så det, er det var år, ikke Scarlett, de gjorde ja. det ved Ja, jeg tror det var Xbox One X så. Okay var det, blev den... den blev vist også lavet på den måde, måske Ja, det... Det ikke... jeg, ved... jeg tror også tiden er løbet fra det der med muskler og biler og se hvor hurtig vores maskine er og så du ved sammenligne den med stærke biler og sådan noget. Det, det, lidt... det tror jeg ikke, altså, jeg tror skulle tror du ikke det er dødt? Det tror jeg altså måske gøre. sammenlignet med stærke biler, jo. Jeg forstår, at apropos, det, apropos, ej, undskyld, apropos stærke biler, hvad fuck sker der for Forza Lego? Det så der mega fedt ud. Jeg tænker jeg bare, lidt hype over det. <laughs> jeg var også lidt hype over det okay, men jeg tænker bare, <laughs> der der for det? Kern, det deres kerne publikum, Forza spillerne. Tror jeg, at det er i hvert fald mit indtryk af, at have læst øh, Reddit-forums og sådan noget, at de er ikke specielt hype over det. Det kan være, at de ved noget, du ikke ved. Altså måske har de noget i deres database, der kan se, at der er ret mange børn, der spiller for os Nå, jamen det kan godt være. Men igen, måske lidt som det samme med uh, Minecraft Dungeons, den der en måde at få folk ja. ind i bilspil. Altså det er mere sådan, det der med at gøre det lige eller Minecraft, det gør det bare meget mere sådan skængeligt for... For mindre hjerner, siger jeg, som den her superior Men det er jeg, ikke. Men, altså, Ui, det synes jamen, jeg er helt har... Fordi Jo flere vi kan få ind i gamingverden jo bedre. For jo større en platform det bliver, jo bedre vil også være for at være ud af det. Ej, så, jo. Min lille hjerne var i hvert fald helt vild med det. Ja, jeg synes også, det fedt. <laughs> min hjerne men... var også vild med det. så det er fint. Men vi var ikke overrasket over at se noget til Project Scarlet. Vi ventede bare på det. Og jo længere showet blev det, det dragged on, jo længere det blev Ellers vidste det, det ville være det sidste, det ville sige. Jo, ja, præcis Det de var også... tabt til Sony, hvis de havde gjort det. Ja, jo ja, vidste. Og præcis. Det er jeg er helt enig. Og, og jeg synes, det var, en, det var en fin måde at vise den frem på. Det var sådan, de lå lidt maskinen tale for sig selv, i stedet for at tale den op, så fortalte de bare sådan ret stille og roligt, hvad den kunne, og hvad de havde arbejdet på, og hvor mange first party studios, der allerede er i gang med at udvikle titlen, og sådan en masse facts, og så videre. Jeg synes, det var en okay måde at gøre det på, og jeg kunne faktisk bedre lide den her måde at gøre det på, end sådan en overhyped konsol mod konsol. Mere sådan en, ja... Vi arbejder altså, jeg på havde det. Jeg har også at det blev en kamp mod hinanden, fordi det er jo ikke sådan, det skal være. Det skal være man har godt produkter at skal tale for sig selv. Men jeg føler også at det det gjorde i år, det var egentlig bare at likstind ud for næste år, hvor det bliver mm. i 3, hvor de viser at nogle spil kommer til at køre på den og, ja. og alt det her finder kommer til at ja. komme i slutningen af 2020. Så det ja. er egentlig bare lagt op til at næste år bliver det vildt, for vi har den her maskine der bliver mega kraftfuld og glædjer jeg. Altså sådan føler ja. bare der er en opbygning til det. Det er ligesom som ligesom 3 i 12 og 3 i øh, 7 tror jeg det var sådan noget. Altså, det, det bare... kan du mig ind. Det, det var også en lorde i tre år. <laughs> yes. Ingen så. We Music. Jamen, året <laughs> før, er året før en ny konference med, fordi yeah. du ved, det kommer næste år, det vil gerne man se. Men lad os, lad os ja. i videre og sige, at det var det var, det var Microsoft. Det var Microsoft. De gjorde det fint. Så, så kan vi snakke om, om et spilfirma, som jeg jo trods alt stadigvæk rigtig godt kan lide, og altid vil kunne lide, tror jeg, det <laughs> øh, hvor, Jeg græd ikke, fordi det jeg faktisk synes, det er, at de havde en rigtig fed konference sidste år den kunne jeg rigtig godt lide. Jeg synes det var sødt grineren. Jeg har godt lige tårt og det. Jeg har godt lige hans angst. Jeg kan altid godt lide tårt haver. Øhm, I år der var det som, at de jo godt vidste at de har fucked op i øh, i 19 og 18. Altså det der, de sidste år yeah. med deres spil. Tingene er ikke gået så jeg godt. Men jo Fallout uh, 76 er der er super. Det ja, er præcis Christian. Præcis. Gem af dig. Og min <laughs> sæk. Og det er det nemlig det jeg mener. Jeg synes de er bare sådan Okay, humble omkring hvad det var Og altså, hvor de lå henne Og Når man tager det med Så synes jeg at det de så snakker om Med Fallout 76 for eksempel Udover det der Battle Royale Så synes jeg det, er det virker så som Så virker det som at de tager det i, i, i en rigtig retning mm. Og det synes jeg godt Man kan værdsætte Og så kan vi, vi kan gennem det der med, med publikumkritikken Til sidst måske Og prøve, ja. at, prøve at lade være med at snakke om det til at starte med Og så måske prøve altså Jeg ved ikke jeg synes i hvert fald, at det var bedre, end jeg havde forventet, det ville være. Og jeg synes også, at, at de formår redde lidt Goodwill. Ja, lidt. Altså med Fallout specifikt. må også med nogle af de andre ting. Øh, der var det der... Og de havde, det var selvfølgelig dem, der havde Commander Keen. Oh. Ja, den har jeg også. Oh, fuck. Ja, det er vi jeg ja, virkelig også fucking over. Uh. Måske vi lige skal... Bare for folk, der ikke ved, hvad det er, Commander Keen... Old school platformspil mm. Et af de allerførste platformspil Helt yeah. tilbage fra så Det spiller fik mig ind i gaming der jeg var barn Apogee altså, ja, jeg var Men... så klar på at er Man kan vinde at kine Fucking fedt Og så dræber det det foran øjnene på mig Altså Med en mig i hjertet Altså Med en mobil runner. Så <laughs> ja. jeg minder om spillet Altså Nej Nej Det er kun faktisk her Noget det er er taget Altså Jeg kan blive så fucking uh. så sur Ja uh. yeah. Den var radioellig Ja yeah. Det må uh. man sige men by the way, lige for at følge op på det, du sagde, Nicolaj, jeg, jeg har faktisk fået vildt meget lyst til at prøve at give Fallout øh, en chance mere det har jeg på også. deres konference. Jeg havde samme følelse efter showet, og så skrev jeg til mine venner, hey, det er gratis, skal vi ikke prøve det? Så de bare, Carl, det er lort, I gør. Og så var jeg sådan okay, undskyld. undskyld. så har jeg <laughs> en på det siden. <laughs> det er det så nemt, du er at <laughs> <laughs> Ej, <laughs> <Jo>. <laughs> øh, Ja, okay, altså det ved jeg ikke. Altså, det er sådan lidt... Det var altså, lidt... Jeg synes i hvert fald, at de gjorde det godt, men hvis man sådan skal se på, hvad de viste frem, så både både Youngblood så virkelig fedt ud. Synes du? Ja. Okay. Jeg elsker de der Wolfenstein-spil. Det gør jeg også, men jeg, jeg synes, de godt, er godt nok ikke fan af, at det er Q-op. Har du bare snart set nok Wolfenstein? Det ved jeg ikke. Altså problemet med q det er, at vi ikke, altså, at vi bliver voksne og ikke har tid til at spille sammen længere, men, men altså på papiret, oh. så virker det jo sgu da mega sjovt. Ja, måske er sådan nogle previews af det, og dem... De fleste har faktisk gået med nogle ret øh, blandede følelser omkring det. Det ja. føles lidt som et rehash, har jeg læst øh, flere steder. Altså som om, at de bare har genbrugt mekanikker og gjort det crew-up. Ja. Øh, der er ikke så meget nyt. Det er bare sådan lidt ligesom old blood igen, men med crew op og okay. i 80'erne. Eller hvor hvornår fandt det foregår? Øh, 80'erne ja, 80 tror jeg rigtigt. Ja. ja, uanset hvad. Jeg, jeg, jeg, jeg var ikke super hype. Jeg, jeg synes, målte. det var en fed trailer. Og jeg tænkte, det, det, det, det ligner noget... Altså der var tydeligvis skruet op på blodet en del. Jeg tror ikke der er så meget blod i spillet generelt. Nej, altså, der okay. var skruet en del op for det for at vise det fordi det de splattede alle steder. Altså det var sådan. Ja, <laughs> yeah, som jeg siger. Det hedder Youngblood <laughs> Ja det hedder det det er rigtigt. Så det der Cyberpilot VR-spil. Okay. Ja. Det var så crazy. Stupid. Doom så fedt ud. Læske, skal vi tage den til sidst Måske? Ja, nu er jeg ligesom sagt det så lad os tage den nu. <laughs> ja det eneste jeg har skrevet i mine noter til til Doom Eternal det er at der er en pvp experience Alt for langt gameplay. Ja, det må du nok sige Uden der skete noget Den spolede jeg <laughs> der, altså, Man ja. havde bare det til Det gameplay inden for to minutter Det de viste over ti minutter Hvad fanden skete der? Ja, det var lidt, det var lidt crazy Det var rent filler altså, det var lidt Men lidt. Det. det ser solidt nok ud Synes jeg Altså, jeg var ja. helt vild med det sidste Doom Det er man ja. forventer af det Altså, bror, det ligner ikke Det er Doom med, at Du kan sådan dashe Og du kan svinge dig i sådan, sådan nogle Pole bars fedt, og du fedt, kan. Det er fedt Det er pissefedt Kaja Det er en FPS Du har ikke nogen lov har... Nå, no, men hør er Doom er fedt Jeg kan godt lide Doom Men det er forventet Ja. Altså, jeg synes bare det var for lang gameplay, det var for gameplay Det, jeg det er jeg enig med dig ting. det er jeg ja. enig med dig Men jeg jeg det var jo sku... fordi det gav noget at vise Jeg tror sgu jeg var lidt det. Jeg... Hvad med det der PEP, hvad, hvad, hvad synes du om det? Det ser okay ud, men jeg vil se det før jeg tror på det, jeg får sådan lidt evolved uh, vibes og... ja. Det var så god en idé, og fuck det før jeg Ja, yeah, og det er lidt det jeg er bange for, at det kommer til at ske igen Men nu må vi se, altså Dooms multiplayer var okay, men den igen det, de har haft ret svært ved at bevare en spillerbase i de der spil Fordi de er altid lidt De, de er bare for til at have tid til at spille tror jeg, Ja, og, og Bethesda er sgu ikke specielt dygtig til design Multiplayer-spil uh, Det er ligesom om, det er altid at det altid har sådan lidt singleplayer orienteret mekanikker Som ikke altid fungerer lige så godt i praksis Når man smider flere spillere ind i det sådan, Det var i hvert fald lidt min oplevelse med Doom Ikke for at smide under bussen Men at Doom Eternal udviklet først party ved Bethesda? Det ved jeg ikke. Nej, det er jo et. Det er et software. It, it. Ja. ja, okay. Ja, okay. Er det et software, der hedder Quake? Men et software, vil ah, det, er det er det ikke, Quake. Jo. Er det ikke? Er ikke, den bliver også Quake? Jo. Alle er sådan Vi snakker yeah. om det samme, går. Altså, et software det er det dem, der har lavet Doom, Quake og... Ja. Der, ja, så Quake 2 har da en mega solid multiplayer. Det er rigtigt ja. nok. Jeg tror, jeg tror bare, problemet er, at der er mange af dem øh, back in the day hos et software som ikke er der længere, så det er måske der, vi ser den disconnect, hvor de nye folk hos et skal prøve at genskabe multiplayer magien. Det kan godt være. Jeg synes i, ja. jeg ja. i hvert fald, multiplayeren i det andet Doom var rimelig det vil jeg sige. Men vi kan hvert fald vi vidste jo, at Doom er på vej, og det her, det er ikke noget, der dræber vores hype. Det ved er det ikke noget, der forøger vores hype særlig meget, men... Hold den i kog. Holder den i kog, præcis. Det er perfekt måde at sige det på. Du er med på vej, du er med i eternal. Vil du godt bare lige, lige, lige noget mere til Todd Howard? Noget, som Doom jeg var nice. irrationelt hyped over, det var Elder Scrolls Blades oh, til min Nintendo Switch. Nej, come on, men, Har du just prøvet det? Ja. Yeah. Har du prøvet det? Det er elendigt. Okay, Johannes vender sig i sin grav lige nu, Nicolai. Mean, jeg prøvede det, og jeg synes, det var underholdende. Okay. Men But, altså, jeg har ikke prøvet det i den der beta der i nu med microtransaction helvede og okay, Men det. jeg synes dungeon crawling delen var okay sjov. Sure. Okay. Og jeg kunne I mean, altså I like me some Elder Scrolls, og jeg kan faktisk ej, Jeg kan faktisk jeg kan faktisk godt emotion controls. Ej. Oh, kæft hvis jeg havde en stor dreng før, så er selv under bussen skruplu. samtlige gange lige nu. <laughs> det er live godt. on stream. Jeg ved det godt. Øj, Nico. ting jeg sidder i samme rum med dig. <laughs> <laughs> In <laughs> In you love it. <laughs> Hvis du kommer over Nicolajs forfærdelige smag, så har jeg også øh, to ting, jeg faktisk synes, der var ret fedt ved Bethesda. Det der øh, Hawkeye Simulator Ghostwire Tokyo, som mega er sejt. Ja. Hawkeye Simulator. Ja. Det er ja, det, vågne, Nå, det der, ja, ja, ja. Altså, hindrer. Er... Det, det er jo fordi de har fortrådt med at snakke om Ikumi øh, Nakamura. Hend Pi, hvad hed han? Shinji Mikami's øh, protagonist. Snakker om sødverden, så ham der til Ellerskolen <laughs> online. Han var så fucking cute, men jeg har lyst til at kramme ham et ham og hæmme ham. Ja, yeah, Matt Fira, han blev til live også på Gamescom. Han er super cool Han var så sød. Jeg var sådan en. Helt... Jeg havde så ondt af dem der Apo Pro Det vi ikke snakker om nu Men dem der sad foran Fordi han var bare så cute Og så kramte ham Og al kærlighed Hele verden Og køb alle hans spil Alt hvad han solgte Det vil jeg købe Og det samme med Hende der Den lille japaner Dangerous Pisset og Selvom det er et ulykkeligt spiller, Jeg har ikke taget spille det Men jeg vil lyst købe Det bare lige for at sige Jeg støtter dig som menneske Det synes jeg også Det er vigtigt At vi får det med Ja, det er jo, det er jo, men det er også lidt det har også lidt den her stemning fra hele i 3, det var endnu bare sådan en stemningstrailer, sådan en. Yeah. Vi viser ikke jo. noget, vi viser bare lidt af her. Det er til det game forfra, men kun en i. Ja. Det det må du så folde for dig selv. En anden person som Christian har mødt. Det er jo eh Dinker Bakaba fra Arcane ja. Leon som vist Deathloop. Og hvis ja. der er noget, som jeg synes Bethesda har gjort mega fedt de sidste fire år, så er det alt som Arkane Studios har rørt ved Ja. Yeah. <laughs> det er så er et eller to fantastiske. Og pray, selvom de outside godt. Ja, præcis. Og selvom ja, det jeg aldrig kommer igennem Prey er så pray også Altså virkelig amazing. Prey er virkelig godt. Vi, altså, ja, det var bare ikke til mig, tror jeg. Nej, okay. Altså, ja, der var, det ikke. man. Det Ej, men, Ej, hvem kaster lige luk, op i telefonen? Ej, hvor var det er ulækkert! Så meget køj. jeg kan lukke det igennem. Det bliver ikke kort <laughs> yeah. det det ud. Det bliver skruet op. <laughs> men Nico, jeg er enig. Men, men ja, og, og det var fedt at se det, de havde gang i. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg 100% forstod det der Deathloop, som de viste frem. Men det var, ja, det var lige præcis det her med noget, noget sp spændende level design. Og noget frihed til at bevæge sig i det, som man vil. Ja, nogle snimordere... Der... Dræber hinanden. Ja, ja. Er det multiplayer, eller vælger man, hvem man spiller sammen? Jeg ved det ikke, men det var i hvert fald super interessant. Og igen med den der, også den der Signature Arcane style med sådan lidt for store hænder og lidt for små hoveder og ja. noget, Altså, som jeg også virkelig, virkelig, virkelig godt kan lide. Ja. Så, så det... Selvom at det var måske sådan lidt underwhelming For Todd Howards side Så synes jeg alligevel at de fik vist en masse fede ting Og det, jeg ved godt nu snakkede vi lidt om, om Young Blood, men jeg er enig med Kaya Om at det er Ghostwire Tokyo Og så nok øh, Deathloop yeah, okay. som, som er det fede der ja. Og så jo, kan vi, igen. Så lære at uh, et, <laughs> <der var laughs> lad os snakke om det Rage 2 DLC Lad os snakke om det Ja Publikum Præcis Kaya uh, <laughs> Præcis <laughs> Altså det var til grin Jeg kunne ikke finde ud af Om det jeg var nogen synes, der trollede Jeg det var så synd Det var så meget trollet Og jeg havde så ondt af dem der stod på scenen for det var ja. fucking respektløst Tror jeg det så, var trolls? Fær nok fær nok at det var en lidt fesen øh, konference Men det er fandme stadig mennesker vi med at gøre Der står og snakker om deres, deres passion Og det der har brugt deres sidste lang tid af liv på Og så sidder folk og griner med det Det synes jeg er forfærdeligt Tror I, det var trolls? Jamen lad os lige tage et skridt tilbage mm, Christian der, Christian du har lyst til at fortælle mm. os hvad vi snakker om. Øh, det ved jeg næsten ikke, om jeg har Men øh, jeg har ikke noget valg, her. jeg øhm, Jamen der var jo nogle Højlytte fans sådan, Til højre for kameraet ja. øh, Ved Bethesda's øh, pressekonference Som simpelthen bare Forstyrrede så det gjorde en ting øh, Noget, jeg kan tilføje med den De hudede simpelthen, de hu simpelthen sådan Irrationelt meget yeah. ja præcis, øhm, så man kunne tydeligt se, at dem på scenen, som du også var inde på, Kaja, at de sådan lige gav et skævt blik over, masser, masser af nervøse latter. Uh, yeah. øhm, noget jeg så kan tilføje til den her diskussion, sådan, hvad er det lige, vi har med at gøre, <laughs> er det nogle trolls, eller sådan noget, men, jeg troede først, at det var nogen, der blev betalt for, at ligesom være sådan nogle superfans, eller nogen, så var plantet der, men det var det ikke, no, det, okay. det var bare en superfan, som sådan sagde, nej nej, jeg gjorde det gratis jeg... Jeg er, jeg er stor fan. jeg elsker på fester. Jeg vil gøre det igen. Okay. Altså. Men det er sådan blevet så en interview, af Polygon og alt muligt gøjle. Eller, ja. eller hvad nu Jeg er ja, enig med, dig der kan smagslæst. Ja, det var virkelig... Mm. Uh... Altså, jeg er den første, der skriver højt, når jeg synes noget, ikke? Men altså, jeg synes bare, det var så respektligt. <laughs> når du noget synes noget... For generelt, det tror Ja, det tror jeg. Tjek <laughs> vores social media for en lille joke der. Det smager fucking godt, der. her! <laughs> Chips med salgsmag! Wow! Altså, selv når jeg bøvser, så er det jo med fucking mening. Ikke? Altså. Wow, det er smuk sagt. Det er sådan noget, du kommer til at blive citeret for, når du er død, skal stå på din gravsten. Det <laughs> glæder jeg er mig selv, jeg bøvser, så <laughs> gør det med fucking mening. Ja, ja, den nye danske Ole Lund du er fantastisk. Jeg var jo også det på en det har vi snakket om. Ja, det har du snakket om, ikke os andre. Så. er det er jeg holde der plads i det. Nej, ja, Men, men det, var, det, var sådan, det var sådan på grænsen til osmageligt, da man kunne se de her... Starkles creative directors, eller game directors, der står på scenen. Det er fucking og... løb, der fucking liv, der de gjort grin med. Men det, altså, jeg, altså, jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes, det blev gjort grin men det var bare respektløst, at huge så meget, fordi altså, de, blev, de blev stoppet i det, det de skal, der var flere gange, hvor de prøvede at starte sætninger, og prøve at sige ting, og så skal de mm -hmm. trække tilbage, og, ja. og ja, det var rigtig de ærgerligt. De kom lige mere på deres vejene. Ja, og det, jeg, det det synes også, det var, jeg synes også, det var ærgerligt. Ja. Øh, men jeg synes trods alt, at de slapper afsted med skinnet i behold, ja. øh, også selvom de viste Keen mobile spil. Ja. Men det var ikke en, Helt ærligt, jeg synes, det er den dårligste message, de nogensinde har haft. bedste. Ja. Jeg synes, det var værre en, noget, en sidste, sidste år. ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, de havde de enkelte ting, de havde, var jeg meget mere interesseret i end sidste år. Jeg synes ikke, de vidste nok. Og jeg synes ikke, de havde. Jeg synes ikke, de skulle holde en i år. Simple as that. Altså, Nej, det, ikke. Kunne man, det kunne man nok også godt sige. Man kunne så sige, at det var godt for Deathloop og Ghostwire Tokyo spillerne, altså at de det. altså skulle have lavet det, som I gjorde i stedet for, så altså, skulle I have fået mere tid til at snakke om deres indie games. Det har været bedre. <laughs> yeah. yeah. Yeah. By the way, har I prøvet den der Battle Royale mode i Fallout? Har du det? Har vi ikke det. Den er faktisk okay. But jeg synes altså også, at traileren fik det til at se rigtig fed ud. <laughs> det er faktisk helt okay. Det, det er klunky as fuck, men af en eller anden grund, så fungerer det meget bedre, end det almindelige i Fallout 76. Det har sådan en Fortnite-effekt, det pludseligt. Ja, lige pludselig fordi det stadig er monstre og quest og en storyline i Battle royale delen som du kan følge, og det gør det faktisk meget interessant. Det hvor langt kan at komme i storylinen under det her emne døde så. Det var ret. Det var ret. Jeg synes det var meget sjovt der, det Hvor mange runder prøvede? 3 Tre. Okay. Dampet okay. et par Det var ikke det jeg spurgte om men det er godt du lige fik det med. Ja, jeg skal lige. Det lige. Det kan man proud of you. Nå, no, vi lad, os, ja, lad os, vi, vi går videre i teksten For vi har, vi har jo kun så så meget tid øhm, Så lukker jeg mine på, For det var det eneste jeg har noter til Det er ikke en vi behøver at dvæle særlig meget ved det her Men de sidste par år har Devolver Digital Jo lavet de ubestridte Bedste pressekonferencer til E3 du. Det var så dumt Hvis du spørger mig Kaja, jeg har fuldstændig lov til at have min egen mening <laughs> det, <er den laughs> det sagde Hitler også wow. Okay. Du er Hitler Nikolaj okay. Altså hvis Hitler tak. han godt kan lide Det er selvfølgelig ikke Hitler <laughs> Det er fint Lige nu i hvert fald Men øh, jeg synes simpelthen De har været så grineren Og, hvis der er noget Det kan godt være det er selvmodsigende det, jeg vil sige nu, Men jeg kan virkelig godt lide videospil jeg kan virkelig ikke så godt lide kapitalismen Og det kommersielle crap Hvor man sådan virkelig bare sådan øh, koger i sit eget ananas Koger i sit eget ananas i sin egen juice eller altså, Det her storladende fisk Det synes jeg er enormt frustrerende mm. Æh, Jeg synes det et fedt på den her Nintendo Direct style det gjort i de år Det synes jeg var meget sjovt Det var bedre end sidste år Der synes jeg det blev kørt lige nok Jeg synes det var cringe Det er overhovedet ikke cringe Det synes jeg Det var pisse sjovt no. Det var altså, det... mere sidste år med cringe. Det der, med, det der med, at de... Okay, det har prøvet at sige, det var, de tager piss på det. De tager pis på de her pressekonferencer. Ja, ja, og men samtidig med, at de gør det, så får de også vist nogle spil. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Og det, det er et rigtig dejligt indspark til, hvordan vi laver de her. Jeg synes, det er sådan lidt... Altså, enten så kan man... Fordi det kan man sagtens gøre med stil, men, men, men for mig, det de laver, det bliver cringe. Og jeg ved godt, vi ikke skulle snakke Limited Run Games, men de gør det samme med at tage piss på en konference. Okay. Men de gjorde det så dårligt, at det blev sådan anti-comedy, hvor, hvor jeg så synes det var sjovt, men det er jo nok et spørgsmål om, om humor i virkeligheden. Ja. Altså, Virkelignsmæssigt. Til gengæld, en, øh, de viste nogle meget sejde ting frem. De viste, øh, hvad kan man sige, verdens mest underlige battle royale-spil frem. Hvad, kan du huske hvad det hed Kan sådan noget med 99. Men ja, yeah, sådan noget. Det er så ret sjovt det. Er. Det er så sjovt det. Er. Det kunne, jeg, det kunne jeg godt lide. Og så hvis de øh, den der Enter the Gungeon arcade-kabinet. Mm. Det var jeg også ret hyped over. <laughs> som du kan købe for yeah. 5.000 dollars. Det er Det var også ret griner Ja, det var også ret jeg havde aldrig at komme til at sige, hvad det var det egentlig. Altså, hvad det var det for noget. Ikke? Så de, de sidste to år har de jo haft sådan nogle, som så det startede med, at man kunne tro, det var en rigtig konference, hvor hende her Nina, hun står og fortæller om ting, og så langsomt så eskalerer det som man tydeligt kan se, at det ikke er en rigtig konference med mor og ja. folk uden arme, og sådan noget. Og det er virkelig morsomt. Og så næste, sidste år, der var det tilbage, og fortsatte ligesom tidslinjen, som endte med, at Nina hun dør, eller bliver hjerneskadet, eller et det eller sidste... andet. Ja, ja. og, og, og, og så starter den her med, ikke at de genoplever, men at de... <laughs> Men at de går ind i hendes hjerne <laughs> Og holder en direct og så tager de pis på Nintendo den her gang Og så laver de en direct ligesom Nintendo gør ind for hendes hjerne Mens sin her personen fra marketing Hun prøver at tage kontrol over det Nina skal sige Så Nina må ikke bande lige pludselig Og så får hun lov til at bande igen Og, sådan. og der er en masse sådan jokes omkring At hun joker med folk om og med spillene, og, I know, det var. Jeg synes det er fantastisk Det er mega fedt at der er uh, En publisher der gør sådan Og jeg synes det, det vil er run. Ja, det skal jeg så også. Jeg bare, må se nu. Yeah. <laughs> men øh, ja, det, det, jeg er virkelig fan Det, det var et sjovt sjov. At de så ikke øh, nødvendigvis viste sådan nogle særligt spændende spil. Altså, måske det lå meget lidt svært. Ja, men det jeg tror ikke. også, de vidste måske. Ja, det var ikke så meget, de havde i år. Men uden så hvad, de få ting, de viste, der var i hvert fald noget af det, hvor jeg tænkte, det skulle egentlig mere interessant end andre spil. Var det ikke også dem, der viste det der underlige spil, hvor du spiller som et monster, sådan en uh, Metroidvania-agtigt? Okay, Ja, yeah, hvor du spiller som monster, der skal æde folk Som virkelig så yeah. vildt sejlede Det er en idé at vende rollerne Ja, og det synes jeg også yeah. Det kunne jeg virkelig godt lide Det, det, jeg ret, det tror jeg bliver det næste Dead Cells uh, sådan noget af den stil. Jeg, jeg tøver lidt, fordi jeg ikke er helt sikker på at Det er dem, der har lavet det, det var, var det ikke dem, det med jeg den jeg konference det blev vist frem? Det synes jeg jo om du viser frem på uh, hvad hedder det, The Volvers Og det den hedder Phobia Game Studios Okay, okay det var Det på den 1. juni 2020 Sådan, det glæder vi os til nu ville jeg, nok, jeg ville nok egentlig gerne have Lasse med, men jeg, han svarer mig ikke. Nå, vi kan ikke få fat på Lasse, så jeg synes, øh, men vi skal... Hå, han er her. Hvad fanden? Han sidder og spiller Sea of Thieves. Thieves of Seas. Ja, alle spiller i hele verden. Lige tilføjer ham sådan her. Øh, <laughs> okay, vi tilføjer bare Lasse, ja. så nu. Så vi er tilbage efter pausen. Øh... <laughs> vi holdt en pause Nå, lige pludselig ja, her, <laughs> midt, midt i øh... Det blev for meget, det... hvad hedder det, det var... Det var, øh, det var og faktisk... der er sket det, at øh, vi... Jeg kom til at sige Microsoft et par gange Og vi er til at sige Halo et par gange Så nu har vi tilkaldt <laughs> The one and only monster Manden uden lunger, fordi han råber så meget <laughs> Som lige har spillet Sea of Thieves Jeg ved ikke om han råbte der nu Og han hedder Joet Lasse BORTAL <laughs> COVER Oh, wow. <laughs> og Lasse in the house yeah. Vi beklager Lasse Vi har faktisk snakket om Microsoft Men vi hiver der ind Der var en masse skydespil i Ubisoft -konferens. Okay. Men Kaja har så sagt at hun har lavet Den her rækkefølge forkert Og PC gaming var før Ubisoft Eller hvad Kaja? Ja yeah, PC gaming Godt yes, Jeg rigtigt. God. så vi Jeg har... det, uden ad yeah. være lidt, øh, Decide. Decide. Decide. Decide. Ja, Det er sejt Kaja du er sejt Det er virkelig flot at du skal huske 8 år uden ad, og ikke kunne gøre det Men <laughs> Fuck, <nej. laughs> Du kunne ikke huske det. Nu er det jo ikke mig der er den altid e tre entusiastiske Aha, Kaja, Kaja. Jeg husker på alle spiltitlerne Der har været mere end 8. Okay. Kan du huske Okay lad os prøve Kaja komme med alle spiltitler <laughs> Okay er du <vi> klar <laughs> Alle byer på Fyn på Nu er været på noter <laughs> Jeg har ikke været på Fyn Det er jo bare et fucking okay. Okay, nu. PC okay. gaming show ja, Vi blev enige om at The Bulbber Digitals konference er den bedste og nu snakker vi om PC Gaming Show, og til det her, så bliver vi nødt til Først, vi altså... Lasse, det er okay, hvis du ikke har set den, men har du set den? Øh, jeg kom... Øh, jeg, tror, jeg kom 20 minutter ind i den, så... Og det lyder fint. Ja. Det man jo start forfra. <laughs> og så, Kai, hvis du gemmer den der spydighed til senere, så har du... Værsgo, nu scenen til at fortælle om PC Gaming's jeg i tre Show. Kaja, du Du er ret op at Du er der mine og kærlighed Ja, selvfølgelig Jeg er fucking op at køre over det var mega nice De startede ud med Evil Genius 2 traileren. Det var sindssygt Det har jeg ventet på siden altid Ja Siden et Hvorfor er vi ikke Hype over det Det er jo fucking sindssygt Og så er der nogen der mener At sådan noget som Vampire The Masquerade Blå 2 var interessant Jeg er ikke Stop Hammer time Bødødødødødødødødødødødødødødødødødød det er, det, det er. Jeg synes det er så flot ja. ud, men det er sådan noget uhyggeligt noget, det kan jeg ikke. Ja, det er, jo. Au, det er lidt uhyggeligt. <laughs> men Lasse, Lasse, jeg vil sige du, Lasse, du har fuld lov til at indspark nu om Vampire 2, oh, ja, ja, ja. Ja, ja. fordi det er et ret ja, stort ja. spil. Ja, altså, jeg, jeg er rigtig stor fan af den, af den første i hvert fald, og øh, det var helt tilbage i 2004, der udkom. Fyldt med problemer og alt muligt, så jeg, jeg er rigtig hype på en tur og jeg håber, jeg håber bare at de kan fange noget af atmosfæren fra fra ælderen sådan den sådan meget gotisk øhm, techno øh, stemning der var i øhm, og ja ja det er fordi de, de hører helt altså det var sådan nattklubber der hørte de konstant <coughs> techno musik og og så ah, vidt ja ja og så, så vampyrer de var de også meget, meget meget gotiske og vilde med techno Vilde med ja, ja. techno ja. <laughs> som vi kender det fra Twilight ja. og... <laughs> ja, Blædt. Det var typisk. Men du er hype på det. Ja, fordi. Stokic, uh, back, man. Ja. Jeg så, så <laughs> jo man elsker ting, man. <laughs> Jeg så lidt gameplay derfra, og det, og det ser det til, at at man godt kan bygge sin egen karakterer i uh, med her de her dialogval. Uh, så jeg læfter, hvor, og man kan seduce dem eller sådan man kan intimidere den af det, eller anden. og oh, så kan man bare knallt hinanden. Ja, så Witcher Ja, det de, er de, det er de der. Så. der. <laughs> det er så fedt. <laughs> Okay, okay, okay. Hvad videre, hvad vidste du? <laughs> Lasse var med i 10 minutter, så jeg yeah. siger, at du var dine liderlige vampyrer. Fed, fed content. Hvad uh, var der mere, Kaja? Når vi snakker om liderlige. <laughs> ja. Nej, Nej, ikke liderlige. Vi snakker Nej. om PC-shows. <laughs> okay, øhm, Shiver V2. Det var vist frem. Det var ret cool. Hvad siger du? Shiver V2. Jeg... Hvad? Oh. På Shivalry. Shivalry, aaah. Det, det der, ja. der, der, der PC-spil, som ikke ja. er for under yeah, yeah, yeah. Ja, ja Det var præcis. mega populært Hvorfor snakker du om? Jesus fucking Og så er der et <laughs> Der er sådan et uh, nyt uh, indie-agtigt spil Det kan jeg jo godt lide uh, Der hedder uh, Mosaik Som er sådan noget uh, Sort og hvid uh, Rigtigt Han lever i sådan en uh, Trist uh, verden Hvor alting bare gentager sig hele tiden Og så skal han skal prøve at bryde den her uh, depressionsagtige stemning Sindssygt flot stemningsmæssigt video Helt i imponerende Det var meget en, uh, indie så var der et spil der hed Midnight Ghost Hunt Det var en oh, en mand har lavet alt det her, og det er et det? prop ja, det, det er var... sindssygt blot lavet. Det er vildt imponerende. Jeg, jeg skulle vent, måske du... lave musik til det faktisk. Oh. Det var ham, jeg... det? Jamen, det var fordi jeg snakkede med ham, der havde udviklet det. Han postede det på Reddit, og så skrev ja. jeg og sagde, hey. Skal vi ikke bruge noget Nej, Det er det der Ghost Hunter-spil der. Ja, det er præcis. Oh, det var og så var han egentlig oh, mega på, men så hørte jeg bare aldrig frem igen, og så jeg ikke noget. Oh, så. Det, blev noget der, ja, det, det er blevet meget til musikken i musikken. Ja, det er nemlig præcis. Og jeg, jeg tænkte, det var sådan... Jeg vil bare have noget helt andet til det, men fuck det. Det er så vildt sejlet. Øhm, så var der sådan en helt vildt charmerende spil, der hed OnXplore 2, som var meget sådan et 2D-tegnet med sådan hårde linjer og sådan noget, som man rundt og explorerer, super fed stemning i sådan noget action-woke-like. Øh, halløj. Og så men Kaya. Så hvad? Var der nogen simulatorspil? <laughs> øhm, vi tager dem lige i rækkefølge fordi det er der nemlig. Øhm, så, der Ej, så skal en vi gemme dem alle sammen. Åh, ja. oh, for helvede! <laughs> jeg tager de vigtigste. Det, jeg tager det, jeg tager men, ikke dem men dem du synes Quifles er de Lanes. vigtigste, det er sådan ja. 80%. Procent. Ja, der ja. ja, ja. er nu ved at huse og op, røde jeg op. De og... får mig til at tage det længere tid nu. endnu. Grieflands <laughs> uh, er det nyeste fra uh, Clay Entertainment, som er dem, der har lavet uh, Don't Starve, som er en af de fedtidsspil i verden. Og Clay Entertainment. Okay. Mega fedt, øh, spil, spil og de forklaring. Nu har du min interesse. Fortæl lidt mere om det. Super. Det er to detaljeret strækt i gammel, øh, vedhav det Tegnefilmsagtig stil. Og så kan du gå ind på sådan for eksempel en tavern og så skal du sådan vælge hvem du interagerer med, og nogen kan du få på dit team, og du snakker med dem i dialog Og Andre skal du kæmpe mod. Og så igen hvis nogen dækbilleden angreb agtigt, så du har et dæk, du kan spille mod. Okay. Så det er det koncept, at klæderne og når de prøver på med for at lave deres version af det synes jeg er sindssygt fedt. Var det med til et andet show også? Fordi det synes jeg, jeg så. Uh, måske, spi? jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at jeg så det til PC. Okay. Æ, og så så vi nemlig Planet Zoo. Det fedeste at spille. <laughs> <og> spille <laughs> det. Det 5. november. Købs, den måde, du sagde det på, der burde have været en fanfare efter. <laughs> ja. eller sådan, noget. sådan Ja, det løber sådan. Ja. Ja. Yeah. Yeah. Vi kan lave et. Planet Zoo. Kan du ikke prøve at sige det igen? Og så prøver vi at lave en fanfare. Planet <laughs> Zoo. Det er Ja. Det Kæste, er det altså, Og så kommer hold med, Når man laver fanfare, <laughs> <Af> for en fra Jeg har I set Det er jo sindssygt flot Det er ligesom de gamle suta i spil Bare vildere og i dag Og ligesom planet-coaster jeg, jeg glæder mig så fucking meget Til at lege med dyr Altså det bliver fedt Godt Og okay. fucking... Du får Jeg, jeg får, får spiller spil du, spil du, <laughs> du, du får ikke flere nu Du får ikke flere okay, Du må få et mere så der, Et mere men, jeg synes bare Det perfekte sted at stoppe For Kaja med pizza Show Det er Planet Zoo. Jeg kan ikke se, hvordan du kan toppe det her nu. Kom med mere, en mere, Kajal. Um, en mere. Men jeg Chance chancen, Kajal. Nu skal du toppe det. Hvis du kan toppe din, det, du lige har sagt om Planet Zoo. Og det er desværre Mathias og jeg og Lasse, der bedømmer dig på den her. Yeah. Så, ja. Planet du... Zoo er jo det fedeste spiller, du kommer i år. Og det bliver jo Game of the Year. Det ved vi alle sammen allerede nu. Så det er sådan lidt svært at toppe, ikke? Jamen, så, ja, så, stop på på på. så stop på toppen. Så stop på toppen, ja. Stop på toppen. Hej, mm, <laughs> nu kommer Holmos Jeg stopper, det er bare sådan et Okay, fint, hvis I ikke vil have med et morske spil På jeres, øh, det er fint På jeres, du mener vores podcast jeg har, jeg har lige spørgsmål til På jeres øh, hjerne, undskyld Nå, no. no. <laughs> du stopper selv Okay, Lasse, kom med, med os. det Jeg stopper også, Hjalmar Holmos, <laughs> Quiz Health Genesis, Duare, El Hiro og Mane Super, jeg er færdig Hvad var, det, hvad var det, det spil, det hed, det der var inspireret af Heroes og Mighty Magic det er nemlig Songs som, of Conquest, som er det næste, jeg vil sige, og det er super fjermerende, øhm... Fjermerende? Ved, ja. <laughs> ja, fucking merende øh, artstil. Wow, Lyddo. Ja, det er så nice Det var out. så flot ja. lavet. Virkelig stemning. Jeg ja, så, åh, oh, det bliver fucking fedt. Nico, uh, Nico Holm, har I spillet uh, Heroes og Mighty Magic spillene? Ja. Yeah. Yeah. Skal lige tjekke, at... Uh, det har jeg også. Nej, <laughs> det ikke jeg. <laughs> God. Jo, jeg har vandt. Det med min barndomsven. Jakob. Den ene, du havde. Ja. ja. Nej, det var ikke... Ja, okay. Du har ikke andre venner end mig, Mathias. Jo, jeg havde Jakob, men det er mange år sådan, oh. han er død nu. Så. Er det ham her på Discord, som ikke... What? Nej, det er en anden Jakob. Når han, ja. Nå, han vinde Hvad? Han er ikke død, det er bare for sjov. Oh. Hey, Jakob! <laughs> jeg elsker døde mentor. det er virkelig fedt. Jeg fik, lov, jeg fik lov til at svare. Heroes of Might and Magic 3 er et af de bedste spil der så skal du spille Songs of Conquest, når det kommer Jeg vil meget gerne spille Songs of Conquest ja. Kender du Sneak King? <laughs> Nej, jeg kender <du> Burger King <laughs> no, lige meget Lad os Super Skal vi ikke videre i det her shit show. <laughs> yeah. Er der andet at se om PCG, min udover, det var fantastisk Og Føjber var det imponerende For lidt mag <laughs> <laughs> Og der stopper vi Og der stopper vi der er ikke noget, er ikke noget bedre sted at stoppe og så, en, og så kan vi byde velkommen til Christian Holm, der har vendt tilbage fra de døde, efter vi talte om The Volver Triumphant return. <laughs> og nu, skal vi, nu er vi rigtig mange på mikrofonen, så nu skal vi sørge for at give plads til hinanden. Det kommer ikke til at lykkes. Nej. Nej. <laughs> Allerede der. <laughs> <laughs> Det er perfekt. Sukkerkaja. Det er perfekt. Vi er S nået til at snakke om Ubisoft, og så har vi faktisk kun to konf øh, konferencer bagefter, vi skal snakke om. Øhm, Men den her, den kommer også til at tage noget tid, har jeg lidt på fornemmelse. <laughs> I Ubisoft, der kulminerer... Øh, hvad hedder, Verdens der, der kombinerer player. det her, det her cinematiske helvede vi viser ikke noget gameplay og mobilspilne. Oh, oh. vi, vi skal nok. Jeg vil rigtig gerne, at vi snakker om Watch. Dogs, oh. men okay. Øh, okay. So. Kan, kan vi prøve at snakke om John Burnthorpe? <laughs> det er det? ham ham med hunden. Han med hunden. No. Okay. Det var koldt. Og så var det, det var faktisk kun Ubisoft, øh, hvad det, der gjorde det der med at snakke om film. Ja, det var fucking ordentligt. Og nej, hvor så det cringe ud det der. Nej, det var dårlig humor, der var i den uh, trailer. Men, hvem var der, der, havde lavet... Der var et show, hvor de snakkede om, at de havde lavet noget spil baseret på filmen, hvor de har lavet en dark crystal game og sådan noget. Hvem, hvad var det, for det var det? En Nintendo. Nej. No. Så det kommer vi til. Men, ja. men nu ser vi... Okay, så Ubisoft... De, altså, der der Filmer, er sket rigtig mange ting fremtid. med Ubisoft Men det ene som de gjorde som var rigtig spændende Med de her filmting Det er jo dem fra Always Sunny in Philadelphia Som jo er meningen skal være super cringe Ja, mm. men ikke, ikke cringe Så det er cringe Altså det skal være kloven Ja men ja. det er med det Og der er en meget hårdfin linje med Det synes jeg de ramper perfekt <laughs> Det synes jeg ikke <laughs> Men det der kan vi så være uenige Jeg snakker jo med cringe masteren der jo <laughs> det er selvfølgelig yeah, rigtigt yeah. Hvis ikke du vil klippe det til at være mere underligt Så gælder det ikke <laughs> men, men jeg synes det var ret underligt At de skulle have et øjeblik til den konference Og så blev det bare mere underligt At de der Division 2 gutter skulle snakke om At de var ved at lave et spil med En film med Jake Gyllenhaal Og ja. Jessica Chastain Og så havde han And then we are happy to announce We're making it with Netflix. Dødstille, Isak. Ja, dødstille. Okay. Cricket. Okay. Fedt. Godt for jer. Godt for jer. Ja, præcis. Det værste var næsten et... Så er ikke, I har vundt Det spil, de viste frem, der var med i den der... Havenis, hvad fanden sker der? Det var det var korrekt, Karin. Mathias, du har ordet. Jeg siger bare, det spil, de viste i den trailer, som var et falsk spil, altså... Den her film, den yeah. Ser den handler om et falsk spil? Det var Mythic Quest, ja. Yeah, det synes, Banquet Jeg synes, det er så mere underholdende ud end nogle af de spil, der blev vist frem, med undtagelse af Watch Dogs, vil jeg sige. Yeah. Der, og det synes jeg er ret sigende om hele deres show, vi ja virkelig var også Det var det var De falder sådan lidt i den der Bethesda-fælde med, at de måske ikke burde have været der. Ja, yeah, i høj grad. Fordi de viser bare udvidelser. Ja. Yeah. Rainbow Six Siege. Yeah. Og, et, øh, Ghost Recon spil Vi allerede vidste øh, Var på vej Og Hvad fanden vi de ellers Noget øh... ja, Subscription service ja. For andre Ja Og endnu en subscription service Som koster og Gud ja. ved hvor mange penge 15 dollars og... Ja, og en af de ting De forsøgte at hype op Der har også Vi har jo ikke snakket Selvfølgelig Google Stadia I alt det De havde også en konference Inden i træ ja. Men En af de ting Som Ubisoft forsøgte at gøre Det var at sige Hey Vi har den nye Subscription service Hvor du kan spille Alle vores spil Ligesom Xbox Game Pass og det kan du køre igennem Google Stadia du er Men, stille i salen igen stillet i salen, fordi Google Stadia koster penge Ergo, så skal du både betale for Google Stadia Og Ubisoft subscription service For at kunne spille deres spil Og det bliver bare sådan det skal ikke, Sådan skal det ikke være, det synes jeg fordi Det bliver for meget med det der pushing om uh, subscription services altså. Ja, Det, det, det bliver slyt dyrt Det er jo et sted, at gaming er på vej hen lige nu Med det her Netflix-måden, yeah. vi så tilgår vores spil. Jeg tror sgu ikke, den, den kommer til at være der for er en, Der er en stor generation af spillere, som er vant til at eje de ting, de køber, yeah. og som rigtig gerne vil bygge samlinger. Og det er jo selvfølgelig ikke også det her, det bliver lanceret til, men det er jo bare som om, at vem, hvis ikke os, vem, så havde du noget, du ville sige, Læs? Nej, men det også bare det der med, med, med Netflix-spil der. Mit største problem er, der er alt det der input-delay, der kommer. Uh, hvis, hvis du skal spille kampspil, for eksempel. Så når du trykker på knappen, oh og den registrerer det, der skal den hele vejen hen til en server, og hele vejen tilbage igen, ikke? Altså, for satan, mand. Og hvis du spiller en eller online shooter, altså, når du trykker på, igen på en knap, så er der forsinges på din TV, så er der forsinges på dit Wi-Fi, så er der forsenkelse, at de kommer tilbage igen, ikke? Så det, yeah. Der skal de virkelig overbevise mig om, at... Uh, Yeah. Well, okay, vi, hvis du bruger okay, wifi der. til at starte med Så burde du bare skyde yeah, dig selv så. <laughs> Wow, du er i dag Læg en kabel og yeah. go home yeah. ja, det, jeg, jeg, jeg må også skrive mig at skyde mig selv så yeah. ja, altid. Hvad med dig? Hvad? Har du lagt en kabel i din uh, Xbox? Ja, yeah. ja Så du, du slipper for at skyde dig selv? Ja, yeah. yeah. Det er du med skyde mig så? Ja, yeah. ja Du overlever Mathias Det er fint, så. så er det ordnet Okay, nu, det, det bliver lidt en råd snak om Ubisoft Men skal vi starte med det mindst interessante Som er, så kan vi komme over det For Honor, ny DLC, videre ja. Fint. <hup> Hvad synes I om uh, Ghost Protocols, John Bernthal show? Altså Ghost Recon Ghost så, Recon, ja. Ja. ikke Ghost Protocol altså, yeah. Jeg er jeg splittet jeg, jeg, jeg, fik en, jeg var faktisk med i den øh, før alfa udgaven Af den nye Ghost Recon her for nogle måneder siden To ja. måneder siden og sådan noget og det var, altså jeg ved godt, det er før Alfa, men ikke F, det var dårligt mm. øh, Det var, og jeg blev simpelthen, altså jeg, kunne, jeg synes egentlig, det der Wildlands, det var sådan, okay Og jeg ved godt, det er en meget tidlig stadie og sådan noget, Men shit, det var bare, altså jeg har nogle nogle missioner, Og det var bare så skivskåret, Tom til som det hurtigt kan være okay. Og jeg, har, jeg synes ikke, noget ved den her masse gjorde Jeg tænkte. tænkt, okay, de har gjort et eller andet for at push det videre det er bare det der samme suppe, de kører rundt i, øh, som de altid har gjort med Ghost Recon-spillene, og det, at de har ham med, det er bare sådan lidt... Altså. Men øh, lad mig også noget over til Lasse eller Chris, I kan selv bestemme, hvem jeg Hvad hedder det? Eller La Chris? Tror <laughs> <laughs> <æh>, tror tro, <laughs> tro, tro, tro, Ubisoft... Det Tror Ubisoft vidste, at Keanu Reeves ville dukke op til Microsoft-konferencen, fordi <laughs> på en eller anden måde, så virker det lidt som, at deres shine med John Bernthal bliver lidt... De kommer til at stå lidt i skyggen af Keanu Reeves. Yeah. Uh, de havde allerede afsløret at han var der for, for den måned siden hvor, uh, hvor Mathias han også spillede der det er altså lidt ja. sådan en uh... at, han var, at han var i spil ja, han ikke var i spillet. Konference. nej ikke at han blev nej. til konferencen så uh, det, det tror jeg i hvert fald ikke de vidste jeg, jeg, jeg hørte det, også sådan noget med at de brugte ja. kodenavnet til Kenneth Reeves ja, til Keanu. Ja, altså, han ikke blev ja. uh, opdaget <laughs> ja. Så, ja. Keanu der var en anden ja. og øvede replikkerne ja. og sådan noget godt ja. Yeah. Men det, det var, det var, det, det var yeah. virkelig super ærgerligt fordi John Burnstone killed it. Altså, han var virkelig fed på scenen, synes jeg. Ja, han var også til sådan han har det der øh, sådan en overskudsmåde at være på, hvor når folk de råber lidt efter ham på, på og siger nogle ting til ham, så svarer han dem bare mm. og går væk fra sit script og kører bare, ikke? Yeah. Altså, og det var mega fedt. Det er bare ærligt at Keanu Reeves var så mega awesome 24 timer inden. <laughs> ja, det er lidt ja, ja. Men det kan være det der for han havde en hund med på scenen for ligesom at hvad gør yeah, yeah. <laughs> jeg? har en hund. <laughs> Polly, er der nogen, der kan forklare mig, hvad var pointen med, at han havde en hund? Det er hans hund, sikkert. Men hvorfor? Hvad fanden? Hvad Fordi han er John Burnthorpe. Men hund? den lå bare sov. Den havde ingen den funktion i Den ikke. Den var vildt godt opdraget. Det er ligesom, jeg det. Det er ligesom når, du, når du kommer ind på scenen med det, Så falder du og slår dig Det er hans ting og Så har han huden Hvordan fanden kommer ind og falder og slår mig det, det gør du hver gang yeah. Hele tiden uh, okay, du, du falder yeah. og slår Du gik ind i det her værelse Ja, der havde sex i går Og så siger Lets um. so. Og så er der bare så laugh, like, <laughs> M yeah, yeah. Uh, men men jeg vil så også sige, at jeg synes animationen af John Bernthal Var sådan ikke helt on point Den der film, for han har sådan en måde Altså jeg er vild med den. ham som skuespiller Jeg synes Punisher-sagen, den åner han bare det var Walking Dead Jeg er så ikke vild med ham, Walking Dead Men det var ikke det, jeg ville sige Men jeg synes bare ikke, at de fanger hans ansigtsmimik så godt, som de Cook gør, mm. eller så godt som det er set gjort med God of War, eller med jeg ikke Red Dead Redemption også der er yeah. antiksmimikken også virkelig godt lavet og jeg synes yeah. bare ikke at de helt fanger den her og det synes jeg er lidt ærligt ja yeah. Fordi der, der er en lille smule af den måde, han bevæger munden på, og sådan, han sådan, rynker lidt på næsen, eller han bevæger sig på, ikke? Det er der sådan lidt af, men jeg synes bare ikke helt, de rammer den lige skabet, det synes jeg virkelig jævlig. Det er faktisk en generelt ting med Ubisoft, spil Jeg Kan du ikke snakke lidt mere om, hvordan han bevæger munden? <laughs> Jamen, det er meget ørugisk, <laughs> <ø> <kun laughs> som du forklarer kun, det. Kom, hvis du lukker din bukser, Christian. Yeah. <laughs> Hvorfor tror du, jeg, tror du, jeg er nogen på? Oh, nej. Oh, nej. Ja, det er jeg ikke tænke på. Men er det ikke rigtigt? Er det er varmt der, her, okay. <laughs> det <gør vi> <laughs> <laughs> er det ikke rigtigt, at Ubisoft spil generelt ikke altså animationer, særlig ansigtsanimationer, når jeg tænker Assassin's Creed, eller For Honor, eller Ghost Recon, eller Far Cry, det er ikke sådan, det er aldrig helt on point, ja. det er som om de ikke helt er der endnu på ja. en På en eller anden måde, ironisk, så er det næsten bedst i For Honor. Det er sådan lidt Ja, <laughs> det er, men det er fordi, <laughs> de har hjælme på. Det er fordi, En <laughs> ja. stor skæg. Ja, <laughs> <noget>. det hjælper. <laughs> der kan man ikke se dem. Men altså, hvis der var altså generelt set, den her masse, den var jo ikke så super spændende. Det er selvfølgelig et spil, vi lige skal snakke om Men der blev også annonceret et enkelt ny ting Et nyt spil fra skaberne and, Assassin's Creed Og der var også oh, ja. det, øh, var det, ja, det Jo, det var det, undskyld, men ja, jeg kom <laughs> også til at tænke på at Det var sådan et Rocket League-agtigt spil Åh øh, oh, skal... oh, ja Volar Champions <laughs> ja. Godt, nej, ja. Det var. Som faktisk så sjovt nok ud Nej, det er det, ja. Også... Rugged League tog <laughs> yeah, Ja, basically ja. Men det, der, det, var, det var bare så De lukkede showet med At skaberne En af skaberne fra Assassin's Creed Kommer og siger Hey, nu har vi lavet noget Som er mere baseret på mytologi Og det er mega fedt Og her kommer World Premiere På vores nye spil Og så viser de en 30 sekunders uh, CGI trailer Og lukker det med det her. Ja, ja. Og det var så dumt Hvorfor fanden viste de ikke noget fra det? Det kunne de ikke Altså ja, Skulle lukket med Watch Dogs Det var ja. altså et minut de viste Men det var, det var jo ganske fint jeg synes, det gav noget stemning, men, men ja, de kommer allerede i februar, altså, og så kan man ikke vise mere. Det ja, vi. ja, ja, det var virkelig skuffende. Så det, det er nok en grund til, at de ikke viser det, I guess. <laughs> ja. Så synes jeg, at det var synd, at man altså, de havde så sagt på forhånd, at de ikke ville vise noget beyond good and evil, øhm, og det viste de jo så. Den 5. juni havde de noget, hvor de viste det frem i stedet for. og så Havde de? Så, ikke så noget, ja, de havde annonceret det på forhånd, at de ikke ville komme til showet, og så havde det vise noget inden. Øhm, og så, at man ikke så noget skull and bones. Øh, det forstår jo, jeg heller ikke. Det her med Sea Lasse med dårlig spilsmal lige så der og spillet ja. <laughs> Altså de, så blev det er jo det Subliospil faktisk vinder på Det er jo Skull and Bones efterhånden Fordi jeg de andet fejlede så hårdt som det gjorde til B Jeg tror ikke det kommer Jeg tror ikke det kommer Ja de, det, det kommer. kan være det de kan har De må have på det De må have, have fejlet i nogle brugertest eller, eller, ja. eller et eller andet De ja. må have kunne se at det ikke rigtig godt den retning De skulle, gerne vil gå det skulle gerne komme ja. snart Så jeg tror måske også at det er fordi De i sidste ende måske laver nogle lidt kritiske ændringer Og så ja. er det ikke ja. så fedt at vise dem lige op til release øhm, ja, Jeg tror også ikke de, det kommer Det Ja, det tror jeg så Jeg tror nok også Det må blive udsat så okay. men, men det er, ja, er til, til 19. De har altså ikke sat date Men late -agtigt. Man kan sige at Hvis de havde en release date Så tror jeg at De ville have vist det mm. Og ja, hvis det de Det de er blevet delayed øh, To gange nu Og nu er det ekspektet til at komme Mellem april 2020 Og marts 2021 <laughs> Ja Fedt mand. Så der er nok en yeah, grund til At de ikke viste det Det er, yeah. det er jo lidt af Det kan man ikke gøre noget med <laughs> men 3 øh, måneder og ti år Hvad var det var, Så var der <laughs> Jeg glæder mig. <laughs> så var der alt det så Rainbow, Rainbow Six fiskivis ja, ja, ja. og lærte ja, altså os bare zombiepisse og det, det fandt altså, ja. jeg det, det eneste positive man kan sige om Rainbow Six øh, det er, at jeg har en, øh, de der danske frømænd øh, som en sådan <laughs> Og det er fandme fedt. Ja. Ja. kæft Den danske de, vinkel. Jo, ja. Yes. Nyk hedder den så eller personen. Arh, ja. Det ja, det Ja, ikke de, de, ja, de danske ja. frumænd, whoo, ja. Rainbow Six wow. Godt, er der, er der, jeg ved ikke lige, om vi skal smide den over til med Watch Dogs, men øh, Holm, Jeg tænkte også Christian, vil du, har Ej. nej, ikke <laughs> Okay Så so, jeg har været oh, oh, ærst held Wow, oh, wow, oh, oh. mangler en Just Dance Oh yeah <laughs> Faktisk, faktisk, så formår de at lave en ikke cringy Ikke særlig cringy Okay. Okay. Det er sådan, ja, det var. Jeg glæder okay, okay, nice. bare til, at vi skal anmelde, så jeg kan få lov til at danse igen på Okay, Nej, jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg, mig, øh, jeg tror, jeg gemmer det i privaten og øver mig. Altså bare, er klar. Vi hører noget vildt om Just Dance Kom, 19. Det er det sidste spil der bliver udgivet til Wii. De udgiver det til Wii til Wii. Nej, til Wii. To to we Wii. Wii. Wow. Wow. Men vi. Okay. Wow. Jeg troede, det stod Wii U. Under... Ikke Wii U. Wii. Det kommer til Wii. Insane. <laughs> det er fucking vildt. Insane. Jeg ved ikke, hvad vi skal fortsætte herfra. Uh, Watchdogs. Watch uh, Skal vi snakke what's om... Altså, ja, jeg har noget at sige om det, som jeg selv synes er ret fucking relevant, men um, jeg ved også godt, at jeg er et afghansk svin. Om men... Just Dance, eller om... Um, for... Watch Dogs. Skal vi ikke lige sætte scenen først? Så kan du få ordet okay, lige om døgnet Okay, ordet starter med W We <laughs> Vario Watch Dogs Kaja Dutan hvad? Det er da ikke jeg set scenen Er det? Det ved jeg ikke Kom set scenen med W Jeg vil bare sige at, at, Okay Kaja, vær sko' Tak Så øh, Så kan jeg sætte en scene Fordi vi er fucking nice Så Watch uh, Dogs Legion Som det hedder Har lagt op til det her med At man kan spille som alle NPC'er i spillet De alle sammen har en historie De har alle sammen udviklet de samme elementer i sig, hvilket i sig selv er fucking imponerende, og ikke noget vi har set i spil før i den her grad. Øhm, og det gør jeg mega hype over, og det ser ud til, at det er veludført, det her med, at de alle sammen har noget karikatur, og det er tydeligt at adskille dem fra hinanden. De har været med i til ham der, London Simulator-manden, ham der, den skældede der, står for alt ned på bumps mm. og sådan noget. Altså, det, det synes jeg er mega mega fedt, men jeg er også lidt skræmt for det, fordi at så vidt jeg har læst mig op til, så vil de alle sammen have hver deres storyline, der fører til noget større, hver deres storyline, der fører ind i den her lige og, så og hvis det er på alle NPC'erne Kan jeg ikke lade mig at få lidt det bliver lidt halvhjertet for alle NPC'erne mm, yeah. Og med Watch Dogs uh, track record allerede Så er det svært ikke at kan forestille sig At det kan blive lidt halvhjertet Toren var godt ja. Jeg har ikke spillet Toren Og, jeg jeg og jeg grund til at jeg, synes, jeg ikke jeg har spillet Toren Det her det virkelig giver grund til hype Fordi yeah. det de viser så virkelig fucking godt ud Ja det gjorde det, det Jeg, gjorde det jeg virkelig. kan også godt lide det der cinematiske combat Som de viser frem Specielt hende der infiltrateren til nord. sidst Der der okay. Selvom det er sådan unødvendigt, at hun sådan skal rulle hen og slå til en og skyde mig i knæet, for så skyder mig i hovedet, så ser det bare så fedt ud. Ja, altså, det er fedt, det er fedt, Det, er fedt, det, er ja. det, der, det der er fedt ved Watch Dogs, uanset hvor vi ender henne sidste, sidste ende, det er visionen om det her med, at alle er en del af spillet. At man prøver på at få alle karaktererne op på din niveau, Altså, og det er ikke kun i forhold til storyline, men det er også det grafiske og elementerne og animationerne og sådan noget. Det er en imponerende vision, og jeg er spændt på at se det, vi udført, om det fejler eller ej. Mm. Fordi det bare det baner vejen for andre spil i samme genre, at man tørker den retning. For at yeah. åbne op for så meget et open world, som vi ikke har set før. Yeah. Det, det, og altså, derfor er jeg fucking hype over det. Men det er jo nok lavet som sådan et øh, en gammeldags D&D-bog, kunne jeg forestille mig, hvor du ligesom, at der, de valg, du træffer, kan lede til den og den og den... Øh et konsekvens, ligesom ikke, sådan de her. Det, G3, det altså, der er det jo meningen, at du kan gøre alt, hvad din fantasi tænker på. Altså, okay, det bliver... yeah. <laughs> sidespring. Det bliver vildt spil. Jeg hype. Men jeg mener bare, at de har jo nok, altså, de der, med alle de der storylines, så er der er jo nok nogle elementer, der går igen, eller noget, der kan klister sammen på kryds og tværs. Det er nok skrevet. Til en vis grad, altså, yeah. jeg synes, det er en interessant vision, og jeg er ret klar på, det. Det. hvor bredt de ender med at gøre den i sidste ende, for det... det er teknisk ret, ret imponerende. Og ja. det er, det, er det virkelig en trailer, der, der sætter den rigtig. Positiv scene for, for det til fremtiden. Altså mm. det, det, det ser virkelig virkelig godt ud. Og nu siger du Watch Dogs 2 er et okay spil. Godt spil. Uh, what, okay, Watch Dogs. Det første Watch Dogs er næsten ikke andet end skuffende. Hmm. Det, det er okay. Nej. Der, jeg, det er jo en klassisk Ubisoft ting. Jeg vil sætte det under okay. Og så der kan jeg godt gå med til Watch Dogs 2 som okay, men jeg det, det ja. du ikke spillet Watch Dogs. Nej, 2 jeg, jeg har spillet yeah. Demon til der er jo bare I'm Out. <laughs> Jeg ja, ja, ja, ja. er Jo ja, der var en demo The 2? sådan en bane og sådan sagde, okay der det er det alt alt. Hvis, Men hvis vi ender kun med at få det vi ser Altså den mængde af karakterer der er interessante Så er jeg også rigeligt tilfreds Me too Alt andet er bare en bonus Fordi de var så øh, forskellige De forskellige karakterer vi så uanset hvad mm. Så hvis det kun varierer mellem syv forskellige karakterer I'm fine with that At det så varierer med udsignet på karaktererne Det er fint Men altså Vi har trods alt den her variation det synes jeg er ret fed yeah. Ja Okay, okay det hvis det kunne være syv variationer, og så er det 100 mennesker. så Ja, ja, men mere, du ved, med syv hovedkarakteretræk, i forhold til, at vi har hacker-typen, og vi har, yeah. jeg er skaldet og slår folk ned-typen, og vi har... Den sorte. Den, soren, yeah. <laughs> den sorte, som <laughs> sidder MI6. Er, hipster var det der, sagde, at man kunne være hipster. Ja. Altså, det ja, ja. ved jeg, jeg jeg tænker bare, det virker virkelig, virkelig ambitiøst, og de har det med i den, det her, den her spilserie, og have nogle ambitiøse mål, og så ikke helt... Kom, dem. kom til ende med dem. Yeah. Igen synes jeg, Men, jeg virkelig, Toren var altså, det er virkelig et overset spil på mange punkter. Okay. Altså, yeah. den, den åbne verden var virkelig god. Okay. Øh, og det var bare øh... virkelig dårligt i det første spil, så jeg har svært Ja, yeah, jeg har jeg stadig PTSD, yeah. der var det første. Ja, var det. Det jeg Ja vi skulle prøve Toren, fordi det også, altså der også, også noget. Tøren havde nogle virkelig fede multiplayer-elementer, en ret simledes multiplayer-oplevelse, hvor folk bare sådan poppet ud af en ind af ens verden okay. og lige pludselig så en single-player-mission til en co-op-mission og sådan noget. Det fungerede enormt godt. Okay. Uh, jeg var faktisk helt vild med tøren. Uh, altså jeg fik aldrig klaret, men alt det fik spillet af det, synes jeg var mega fedt. Det er noget vildt irriterende, at der folk der kan poppe ind i en session. Man med. kan det det fra. Færdig. Okay. Men det var i hvert fald et spil, der overraskede, og det så enormt fedt ud. Og det er øh jeg er ikke sikker på, at vi når at snakke om vores højdepunkter over hele konferencen, men det er helt sikkert, et af mine højdepunkter. Ja, ja. helt sikkert. Ja. Lad os, uh, lad os uh, ile videre til at snakke om Square Enix. Du uh... kommer de i de gode shows. Og det, jeg, har ikke, det her, det, jeg har ikke set det så I må, jeg, jeg tager tid, og I, har, I, I får syv minutter. Go. <laughs> okay. Well, hold, uh, øh, det, det er selvfølgelig gas, det er selvfølgelig gas. Hold, yeah. uh, hold. Wow, okay. Det skærter drag kun fem. Yeah. Hold, <laughs> ja, ja, ja. hold lyst. Jeg Har du ingen tid til PES at spille, jeg du, det ja, det okay. siger du kan. Ja, du når nævnt 12 spil. Så... <laughs> du fik sådan 30 minutter. Chris, Christian. Holm, so, har du lyst til at fortælle os, om, hvad du synes var det fedeste ved Square Enix's Breath of Planet. Yeah. <laughs> <laughs> Ja. ja, men altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke forestille mig At det kan være andet end uh, Final Fantasy 7 Remake um, Fordi det, det er ligesom noget som Har været lang tid undervejs skifte udvikler Startet forfra Fordi den tidligere udvikler var så elendig um, og, og ja Nu er det her Der er, der er gameplay uh, Tiva er her uh, Suck Nuts. Hun er awesome Hun er perfekt um, Ja, altså, hvad, hvad skal man sige, udover Boller fra Cobra, og... Oh, øh, hvor der var nu, er det er det, det 3. marts okay, to, to, 2020. Okay, okay. Var der, der ja. noget Platinum Games? Øh, nej, det nej, det var ikke det? i år. Det kommer ikke, kom ikke for et par måneder siden, <laughs> nej, nej, Lasse. Nej, nej. Surprise! 2020. Øhm, nej, nej. nej, men he, hele den her idé med, ligesom at modernisere det til, hvad de nok håber på, at der, der ligesom kan bringe nye spillere ind men samtidig også øh, bibeholde det her taktiske element ved hjælp af det Aptly Named Tactical Mode hvor du ligesom danner overblik over de party og giver dem forskellige commands øh, det virker rigtig øh, tiltalende og det virker som om at det bliver en god blanding af det nye og det gamle øh, som man ligesom forhåbentlig kan tilfredsstille begge øh, hold af øh, fanbasen der i forhold til, hvad hedder det, udgivelsen, så er det selvfølgelig stadigvæk lidt, lidt underligt, øh, hvad, hvad fanden de har tænkt sig at gøre der, øh, det, to uh, blu-ray discs of content, så ja. er bare sådan, okay, men det er jo stadigvæk kun første episode i Midgar, som i det originale spil var sådan, jeg ved tog det mig, jeg var lidt langsom, det tog måske mig 10-12 timer Midgar, mm. right? Øh, og det er også det mest Sådan som jeg kan forstå på alle andre Så er det også øh, det mest, den mest mindeværdige del af spillet Fordi den er så ikonisk En legendarisk øh, øh, Sektion af det originale spil Det er, spil. er de egentlig stadigvæk så... spillet i Jamen, det er nemlig det de gør Det er nemlig det de gør jo øh, Det kommer kun til at være medgar øh, Når spillet udkommer øh, Den 3. marts 2020 Olam. Og så de De er meget ærlige omkring udgivelsesmønstret Fordi de siger ærligt talt vi ved ikke, hvornår episode 2, episode 3, h hvad det nu bliver, hvornår, det, hvornår de kommer, men de håber bare på, at det går hurtigere, øh, nu hvor de ligesom har karaktererne realiseret, de har øh, styr på, hvordan de vil øh, designe kampsystemet, og ja, så skal de bare fortsætte narrativt, og, og ja, fortsætte den her, øh, eller give spilleren lov til at fortsætte den rejse igennem, øh, igennem øh, verden øh, i Final Fantasy VII. Jeg uh, er uh, stadig lidt mifst over, at uh, hele er blevet, uh, <laughs> eller alle skuespillerne er blevet recastet, men sådan <laughs> det. der er ikke nogen, der har respekt over for skuespillere længere i computerspillere, I guess. Hvor står du? 2? Viste I 2 til Skørenix? Ja, det er rigtigt. De gør det. det gør det. Dragon Quest Builders 2! Ja! Det kommer oh. snart, gør det ikke? Dragon Quest Builders 2. Det Dying Light 2 er virkelig spil, jeg har hyped omkring. Jeg er virkelig spændt ja. på, hvordan de sådan får... Men det er først næste år også. Det er først næste år også. Ja. Jeg tror faktisk, det var 2019. Da, Nej, men jeg tror skulle, de har udsat det. Okay. Det, var, det var vist marts næste år eller sådan noget, de ender med. What? Men det er så meget fint ud også. Altså. Uh, kan man så ikke snakke om Square Enix, og når snakker om, uh, det? alle folk de så det før. Avengers! Åh oh, oh, ja, <laughs> wow. wow. det er skrald. Det, det så ikke særlig godt ud, sådan grafisk men uh, det, idéen er virkelig god og det ved jeg er ret hype på det stadigvæk det er også det ja. lidt det går, og så Nolan North folk ikke skuespillerne, men det de er var det ikke Nolan North no no no no no no no no. der var ah, det er lidt så er det ikke Nolan North der var Robert Downey Jr. ja det er det der var Iron Man så Det hørte du selv den sætning er det Nolan North der var Robert Downey Jr. at så det er jo to no. der no. spiller no. Widowmaker og Thor Okay. Okay. okay Og så har vi hvad sagde Christian? Det var bare din øh, kommentar med øh, Det er Nolan North der spiller Robert Downey Jr Men jeg, hvad skal man gøre? Det er det jo <laughs> <laughs> Robert Downey Jr. har er kommet much. til at ege der er Man rundt Ja, og det er lidt det der, der nok er problemet for alle Fordi jeg har egentlig ikke noget problem med at designerne sig ud Der er en million forskellige udgaver Men problemet er at de bruger de præcis samme kostumer som i filmene Ja. Og så får man automatisk den der reference, at når du ser den der Iron Man-dragt, som man har set tusind gange før, overhovedet lukker op, og det er så ikke er Robert Downey Jr., så bliver du sådan hel, what the fuck. Ja. Øh, mm. Men altså, hvis de, jeg hvis de, don't know, jeg ved ikke, altså, det er ikke, Helt de samme kostumer, de har taget deres egen tekst på det. Har de det? Jeg synes, ej, jeg, ej, det, ej, det er, ej, det er ej, totalt... stort set i den her. Ja, kig på, kig på Thors bare til at starte med. Det er totalt altså, man endnu for Widowmaker, ja, det er Wid Widow altså og også fra comics. Jeg, jeg tror også, det er det, det er det, Mathias mener, Kaja, at hvis de havde draget deres inspirationskilde mere for, måske nogle andre tegnesager eller noget andet end filmene, yeah. så ville det måske kunne være, være lidt at acceptere, at yeah. det ikke Men var de samme stemmer. Widowmaker skulle have taget sig ud af... Ja, er, eller nej, Black styr, Widow jeg skulle jeg også have også taget sig ud af comics. Jeg sidder og yeah. kigger på det her. Jeg ved ikke, nu, det, jeg er enig med Mathias i både, hvad hedder det, Captain America og, hvad hedder han... Thor, specielt Thor ser sådan helt blæst ud, synes jeg. Ja, ja, det er virkelig grimt, det er. Jeg vil ønske, de vil, og jeg mener, jeg ville jeg vil bare ønske, de havde valgt et andet look til ham. Det er det, ja. jeg siger. Alle, de skulle allesammen have et andet look. En, øh, altså, de bruger ikke, de bruger ikke titelmelodien fra, øh, fra, fra filmen der, ikke? Altså, hvorfor skal de så ligne dem fra filmen? Altså, ja. det, det forstår jeg slet ikke. Uden at ligne dem. Uden at ligne dem. Vi er tydeligvis bare lidt uenige her, kan man sige. Ja, Det ja. er all good, og vi andre er sådan lidt Ja, Jeg har også lidt godt over og slet Okay, det du også. Ja. Er jeg er bare mere spændt for at vi ikke får lov at se noget gameplay derfra, så de, uh... ja, fordi... det er. Kommer... I efter. De har det. I gameplay, jeg flytter komme kommer det. Komme det? Nej hvad? Ja. What? Seger. Hvor er det hende? Det har jeg ikke set? set. Er det offentligt? YouTube. Nej, eller så de bare. Jeg læste om det, det er sådan det var. Ja, det tror jeg altså. Ja, fordi jeg tror ikke de har vist det. Journalister. Nej, <laughs> de antræv om at de har spillet det og hvordan det var, følelsen af at spille det. Ja okay. Okay okay. var det også? Hvad var der også Greg Miller du hørte fortælle om det eller? Ja. Var det ham, der på fyret? Nej, det er også ham for Kinder Funny, til Nej, han, han siger jo. Men jeg fik ikke den navn, der <laughs> <laughs> <laughs> Men uanset hvad, så øh, den generelle øh, modtagelse fra de folk, som har spillet den demo, har været sådan ret mild mod hvad jeg har læst. Okay. Øh, har været sådan ret, at det, det ligner... Det prøver så meget at være cinematisk, at det bliver sådan en clunky, fordi det er et multiplayer spil og det fungerer ikke rigtigt i praksis. Mm. Okay. Så, og ellers for Square Enix, så var der meget sådan Rehash, Octopath Traveler kommer til Windows, eller hvad det er Ja, mega Mega yeah. meget Final Fantasy yeah. Og JRPG yeah. Og det skal der også totalt være plads til Det skal der, Æm, de havde virkelig godt syv. For vi kan nå det hele, så synes jeg måske Vi skal skynde os videre til Nintendo ja, der er også, Jeg er helt sikker på, at der er et spil, vi har glemt uh, Outer Worlds Ja, oh, yeah, men, yeah, men det har vi set nogle gang før altså, okay. Men vi kan stadigvæk bare lige sige Det ser fedt ud. Det er mega fedt ud ja, ja, ja. Og det ligner bare Det fallout. rigtige Fallout-spil <laughs> ja, ja. Øh, Men det er også totalt Det, for, det er jo dem der er lavet for New Vegas Og det er jo også Nu er Alexandra her Heldigvis ikke Så, så vi kan godt <laughs> blive enige om At det er det bedste Fallout-spil fallout yes. fallout fordi, fordi hun ville bare sige ja, ja. altså Jeg vil godt afhænge. Jeg har, jeg har det fint med out hende. Hun siger Fallout 4 er det bedste Fallout-spil Og sådan ah det, det ikke <går> Altså, da jeg spillede New Vegas, så kunne jeg, jeg kunne bedre lige 3'erne til at starte med, men jeg er lidt i tvivl om, jeg, hvad jeg kan bedst lide 3'erne eller New Vegas. Jeg kan godt fortælle dig, hvad du bedst kan lide. Du kan jo bedst lide New Vegas, fordi det er det bedste spil. Åh, oh, ja, okay. Præcis, det er så nemt. Lord <laughs> Planet Zoo! <laughs> jeg ved ikke, hvorfor jeg har fandt farten hver gang. Nej, det er da ikke enlendig for farten. <laughs> Nintendo! Det er ikke enlendig for farten. <laughs> Vi skal ja. ikke om det, Nintendo. Ja. Min fanfare har fået 5 Nej. 2 What? Okay. Ja, men Mathias har ret. Det er bare synd for Det er mig, der styrer snakken. Ja. Nu er vi kommet til Nintendo, og øh, er der mere end tre gode ting til det her? Jamen, jeg spørger bare. Ja, til Nintendo. Er der fire, fire gode Der er alt godt. Seriøst. De er unød en 3 år. Sådan fuldstændig sindssygt. Jamen, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Jeg føler bare, at Nintendo var de eneste, der rent faktisk virkelig leverede i år, fordi de gjorde bare... Det var bare sådan en ren fanservice og øh, alt, som folk har nærmest bedt og tigget om de sidste 5 år i form af Animal Crossing og Banjo Kazooie oh, i Smash Bros. I og Zelda. Mathias, var er lige hurtigt at Altså, det er, jo, det er jo noget, de allerede havde afsløret inden... Altså, var... Men man havde ikke set gameplay på det Man havde ikke set stil. Ah, nej nej nej det ved jeg godt Men altså det var ikke Det altså, var det vigtigste Det er sgu ikke at levere fanservice Altså Det er det Det er det 100%, 100%. 100 on, mand. Det vil jeg altså sige Så <laughs> er du ikke en fan Nej skal faktisk... prøve, ikke prøve at gå ind på nettet Og så altså prøve at se folks reaktioner Jeg bør be... jeg... det, yeah, yeah. det er fuldstændig sindssygt Den reaktion folk har haft på det Men det er også det der Folk kalder det det bedste En okay. Nintendo konference Nogensinde Ja yeah, men det vil ah, jeg også sige Det faktisk ah. er det vil jeg, jeg tror sig, jeg... At folk sige. Playstation 16 er nok en af de bedste... Nej, bedste nintendo Ah Okay, okay, okay. <laughs> <laughs> det, det jeg. Ej, jeg synes, jeg synes stadig, at Sony, Sony havde den bedste Nintendo-konferen. Yeah, yeah. <laughs> det synes jeg. Det var selvfølgelig gørende. <laughs> nu skal vi lige være enige her. Ja, jeg har, så tror jeg, vi har, for, jeg har, vi har forskellige kilder nu. Altså, jeg synes, jeg har set på nettet, at folk synes, det her det var sådan en tam. Ja, det har jeg også gjort. De, de, nintendo, de, de, de lukkede sådan lidt en tam i 3 med også en tam. Nå, no, okay Overhovedet ikke min opfaldse var Det er fedt. kun godt jeg vil, jeg vil hellere høre noget positivt Skal vi... Yeah. No more heroes 3, by dude Men hvis jeg må, må få lov til at det. Altså det du synes der var det fede Det var, vi gemmer den sidste til sidst Men altså Animal Crossing Banjo Kazooie i Smash Og uh, Pokémon Sword and Shield gameplay Var det nice. ikke bare sådan lidt okay, fint Links Awakening Links, Links Awakening Luigi's Mansion 3 men no More Heroes det, det jo, 3 For det fanden Det er alle sammen ting vi vidste Nej ja, jo ja, Men det var ja, ja. første gang vi så dem Sku No More Heroes 3 Jeg ja, ja, snakkede ja, ja. om Det Klasse. viste bare spillet <laughs> de viste noget reelt gameplay Det viste <laughs> noget reelt spil Altså Modsat de andre shows Som viste mest cinematic yeah. trailers, Men så er du leveret Fordi det viste spillet Yeah. De viste ikke alle mulige facader, som vi fucking ligeglade med i sidste ende De viste fucking reelt gameplay der var solid og underholdende og fucking fed at se Men yeah. de gjorde også noget andet Som der ikke har været særlig meget af til den her E3 Netop fordi vi er i slutningen af en konsols generation Så der er ikke de store overraskelser En kæmpe Nej. overraskelse Og den kommer de som er alligevel Og det er måske i virkeligheden at ikke så overraskende at De kommer med det, eftersom at Breath of the Wild er det bedst anmeldt at spille, klart i det top 10, det er overræsende, det er fordi det, Nintendo er et enormt, traditionsbundet firma, og det er, første gang de har brudt deres Zelda tradition, på den måde, at skal vi ikke for lige forklare, sig. hvad vi snakker ja, om, det er nemlig der er en, en ja. teaser trailer, til, til Breath of the Wild 2, spil, Ja. Yeah. ja, yeah. yeah. korthåret i Zelda, <laughs> Man med tårer i øjnene, og russer over hele kroppen, altså det, ja. og, sådan, ja, helt og det er jo sådan noget, nej jeg har noget andet, over og... hele kroppen. Øh, hvis vi ikke kan høre det, så Christian sagde, han havde noget andet over hele kroppen oh. Hvad? Smør? Smør, ja, Det er ketchup ja. det, tror. <laughs> det er nok ketchup som Men, vi men det er jo derfor, man ser E3 ikke? Det er jo, det er jo mm. de her overraskelser Det er jo at se noget footage for noget, man aldrig har set før Om Se noget, man aldrig har set før mm. yeah. det, var, det, det var det, vi snakker med, med, med før, før du kom med Lad med Deathloop fra Bethesda og øh, Ghost of... Ja, Ghostwire, Ghostwire ja. Tokyo ikke? Altså ja. nogle af de her ting, som man ikke ser komme, og de så Spook. overrasker en mm. Det er derfor vi skulle have set kind of funny games, for der var der fucking en fuld der stod på skateboard, det var fucking imponerende Det er så fucking det. fedt ud, det vil jeg så skætere ja. kan er vildt nice Nå. Jeg sukker men, dybt i. Men fuck nu det, Nintendo, Nintendo. Ja, men, men det var det, vi ser i 3 og sådan noget, ikke? og det var fedt mm. at se. Ja. Og så, så vil jeg nu stadigvæk lige sådan bibeholde Jeg synes måske det andet er sådan lidt low-key Ikke skuffende Bare sådan ikke så prangende Well, jeg tror virkelig jeg tror, det, det er... Men det er også det, du, du elsker Nintendo Ja, og jeg øh... tror det og Nintendo, hvad kan man sige Langt hen ad vejen af Nintendo For folk, der elsker no, Nintendo yeah. <laughs> Hvor er det, Kaja, kan du stadig høre os? Det kan hun ikke. ikke Ja, det kan hun <laughs> ja, ikke Vi fortsætter, Jeg, jeg, jeg kunne ikke køre? ja okay, okay. okay. Okay. Øh, Super. Jeg siger bare at Nintendo langt hen ad vejen De ting de gør til sådan noget her Det er jo primært for folk som i forvejen elsker Nintendo Det er sådan lidt ligesom at se øh, Jamen hvordan skal man forklare det Altså de år hvor de ikke har så meget first party repræsenteret Det tror jeg for mange Nintendo fans er de sløve år mm. Hvor ja. det her år det var bare så tæt pakket med deres egne karakterer Og dem som mm. tuner ind for sin Nintendo De vil bare gerne se flere spil med deres egne karakterer ja. Og det var de rigtig gode til at skubbe ud i år Samtidig med at de viste til den der øh, Japanske side og indie siden Som de virkelig omfavner Og øh, det var bare generelt altså, Det var meget omfavnende og det var meget nostalgisk og Nostalgisk Det kan jeg ikke sige det og, øh, og så selvfølgelig Banjo som bare altså, Banjo kan sige, Smash Bros Det var jo altså, ekst, Det var fuldstændig sindssygt Fordi det er jo Altså, jeg har fuldt smash. Jeg har været, virkelig været aktiv i smash-communityen, siden jeg var 15 nok. Øh, hvor så jeg... de sidste tre år? Ja. Selv sjovt. Mathias, lad mig smash. <laughs> Goddammit. <laughs> <Det> er... <laughs> det... Nikolaj, som sådan en... Når, når du griner på det, var så lyder det som sådan et cykelhjul, der er sådan lidt uh, rusten og så fastende. <laughs> <Yeah>. <laughs> Okay. Ah. eller de der onde uh, hekse eller de der flyvende fugle i røverdatter <laughs> ja det kan oh. en yeah. oh, yeah. yeah, ballon der bliver pudset yeah. jeg har to ting <laughs> wow. Kom så, jeg wow. er siger, siger på hold jeg man har, der, har noget prøv nu lige stop <laughs> Christian, han, Christian han, han må have noget løbet at sige lige nu når der bliver snakket om ballonger der skal pudses oh. ja men meget apropos noget at løbet jeg har to ting Øh, den første, det er det lyder der får det ud af vejen Hvor var Bionetta 3? Kom ja, ja, faktisk... on. Ja. on Jeg venter stadig ja. Jeg sidder her uden buksa, ja. jeg er klar, vi korpus er Hvor er det ja. henne? Øhm, det er nok ikke klart Men det, det lyder til uh, behind the scenes At uh, det går godt med udviklingen Så fint nok, det er gode ting at komme til dem, der venter øh, Noget andet er så Jeg vil rigtig gerne have en Nintendo Switch Alle de her spil ser cool ud Hvor bliver den der pro- eller Light-udgave, der har været rygtet i så fucking lang tid, hvor bliver de her wow, Det var de ude at sige, æ, at de ville yeah. Det var de ude at sige, at det var ikke noget, de ville snakke om. No. Læs op på et 3 ah, Tokyo Games Show. Jamen ah, yeah. altså, hvis, hvis, det skal, hvis det bliver holiday season 2019, så må de gerne lige komme i noget info, så jeg kan begynde at spare op for på altså. dig. Du kan sgu bare spare op, lave dig en opsparing, som alle andre. opsparing, <laughs> <laughs> <laughs> Mathias? Mathias, du <laughs> er så meget den forkerte person til at forestille dig. Luk. <laughs> ah. Tak. Det er kun en geni med dine ture til Disneyland. Du kan kæftet. Jeg om, hvornår fucking Pokémon Snap kommer. Jeg glæder mig, det er der meget til at spille dig ved at Pokemon oh, Snap okay. Jamen, Jeg vil så gerne have at det sker Jeg venter hvad ene står på det. Nå no, remaster eller hvad Nej en tor ja, okay, okay. Pokemon det, Snap ja. er det der hvor man tager billeder af Pokemon Ja det er virkelig godt spillet ja. okay. Det er det første Pokemon Snap Det <laughs> var ikke noget Mega Åh oh, det er mega, mega fed. Fed. Oh, det er det er kæft, fedt Det kæft okay, okay okay Jeg er ikke sikker på at vi er nede omkring alt ting med Nintendo Men vi har jo fået sagt noget om Nintendo Så nu tager vi simpelthen lige en runde Hvor man får lov til at sige de tre yndlingsting man har Altså overordnet For hele den her e 3 konference. Mm, okay Og man må, og man må oh, også gerne okay. Man må også gerne vi kan, vi kan, Man kan sige tre ting Og så kan man sige En eller to dårlige ting Skal vi ikke gøre det sammen? Okay Og lad os, øh, Ingen diskussion øh, Bare vi siger det jeg, selv Giver hver ordet Og man må godt sige lidt mere Jeg kan, jeg kan godt starte Hvis, øh, hvis øh, det hjælper lidt ja, Det er meget nemt At øh, det giver nok sig selv Med det vi har snakket om Men Watch Dogs Legions Var, var super fedt at se Og ja. så synes jeg øh, Til Bethesdas konference Så Arkane Lyon med dinka bakka ba, øh, væk under mig. Jeg bro, er, hvad skal man finde den, hvad går der med? Det får man lige at lade en skattere prøve det af. Han, han er fra Frankrig, så han tæller med en fransk sprog. Dinka bakka ba, dinka bakka -ba. det er sådan man snakker fransk, bro. Okay. Eller det ved jeg ikke? Måske. Så nogen snakker fransk. Du det, kan jo. snakke fransk. Det kan jeg jo, det kan du jo ikke. Så okay, det var det sidste spørgsmål, det tror jeg. Men Deathloop så er i hvert fald super fedt ud, og så er jeg så lortet dårlig for jeg ikke har en tredje. No. Ah, okay. Holden. Men det var nok måske Felix the Reaper Ja, helt sikkert øh, Og så, og så okay. hvis jeg skulle sige noget, som jeg synes var lamt Så er det de her mobilspil uh, Spillet sig selv i et eller andet dårligt Ubisoft Mobilspil, Commander <laughs> yeah. King yeah. Uh, I et oh, yeah. dumt mobilspil Og det, det er der det, det er, sådan. Gears, uh, Gears Pop er ja, Gears Pop <laughs> ja. Ja. Oh, geez, Ej, Det går heller ikke Med gratis killinger, ja. det var jeg ret imponeret over <laughs> Ej, ah, det var... Fucking, tag mig ud bagved og skyde. <laughs> Jesus, du er mørk i dag, Christian. Det er, det er godt. Jeg om det, men der sker bare ikke noget. Men det var... <laughs> Sådan, One day, Kai. <laughs> One day. Jeg håber stadig. Oh, men jeg er virkelig, virkelig, virkelig spændt på Deathloop. Og så er Dying Light 2. Øh, det glæder jeg mig virkelig meget til også. Men altså, er der frivillige til at fortsætte, eller skal jeg pege? Jeg peger. Lasse. Jeg kan godt gøre det. Yep. Ja, ja, det ja. Jeg, det. var ja. godt nogen lige foran mig. Så Christian, go. <laughs> Yes, uh, Final Fantasy 7 Remake. Uh, der er stadig nogle detaljer, jeg er lidt if i omkring, men det ser super lækkert ud. Uh, Ghostwire Tokyo, bare fordi at det blev præsenteret af Ikumi Nakamura, som er Shinji Mikami's uh, Så hvis han bliver gammel og træt og sådan Øh, computerspil, så skal hun lede vejen. Og det glæder jeg mig til at se. Og så selvfølgelig uh, Breath of the Wild 2. Selv, uh, der har kort hår Alting skal nok blive <laughs> godt Så so, er Gucci in Gucci. <laughs> Alright, Mathias, din tre uh, ting Skulle jeg nævne noget negativt? <laughs> det kan vi tage bagefter okay, okay. Okay. Okay. Okay. Kom med Bliver det ja, ja. Negativt, gå med de negative Hold. Okay, jamen jeg for at være lidt uh, kontrær eller sådan noget, Så bør jeg nok sige sådan, Generelt strukturering omkring E3 i år Med de forskellige firmaer Jeg synes simpelthen deres måde er præsentere deres forskellige konferencer og sådan sige, vi har ikke noget til E3, men vi har sådan hvor vi lige sætter os ud i solen og vi så spiller frem i kvarter, og så videre til næste det er, det er syrskud det er åndssvagt. E3 det skal være stort, bombastisk og crazy, øhm, så det her det fungerede ikke for mig i år, okay. til trods for at jeg havde mine tidligere øh, favoritter som jeg nævnte før. Hørt, noteret. Hørte jeg. Ja. Mathias. Okay. Øh, okay. Benjaminsui, smash. Totalt ja. udsøgt. Nummer 2. Animal Crossing. Nummer 3. Battletoads. Yeah. Okay. Oh, ja! Okay. Sådan. Og hvad. Oh. hvad Dig er din Battletoads. Du ja, har jeg jo sagt. Commandant Keen, som der hvad der nede er. Hvad vil du have at sige som noget? Uh, jeg synes, det var nede, da deres reveal af Scarlett var så facing. Uh, mm. Og uh, intet scene. Jeg synes også. Uh, jeg synes ikke den der Halo-trailer var specielt nice. Uh, det Næsten ikke snakket om. Nej. Og jeg synes også, deres gears. Trailer var virkelig ringen den der ja. Billy-Elis øh, underlige øh, det gav ingen mening med de der ansigter øh, der bare sådan ja. Fløj rundt Ja det er rigtigt. bredt af. på noderne. Det var faktisk enormt det var, det var virkelig dårligt lavet. Ja, ja det er det, det, var det. det. det var, ikke læs publikummet og ikke altså ja. Ja. spillet udkommer i sit tempo er ja. ikke at altså, fuck bestandig gameplay mand. Altså, ja og så er ja. det ja, de viser, <laughs> de gameplay, hørt. År, jo, ikke endda ja. vi Jo lidt men det gameplay, der blev vist, den der nye mode, det synes mig også, det bare ligner lidt et rehash på en eller anden måde. Jeg synes, er ikke særlig hyped over oh, yes 5, jeg sige. Jeg synes, man kan se, igennem, man kan sådan se lidt igennem fingrene på, når, når der er, man, man kan sådan regne ud, at når de laver et, en showing som den her, så har spillet så har spillet relativt middelmådigt. Ja. Yeah. Altså, der er en grund til, at de viser det på den her måde, og ikke som de andre store viser deres ting. Mm. Altså som, altså når man ser, et spil, som folk er selvsikre omkring. Ikke? Så showing er lidt sådan misvisende for. Yeah. Eller måske er yeah, yeah. det i virkeligheden, showing i virkeligheden, øh, viser rigtig godt kvaliteten på spillet, desværre. Yeah. Hvis du forstår, mig jeg mener. Yeah. Jeg ved ikke, det fik jeg sagt lidt knudet. <laughs> øh, men fred er med det. Yeah. Men det var, det var sådan set, så det en stand, jeg skulle nævne, at den der fucking hund, det fattede ikke. <laughs> <laughs> og det var da et nice. Det var et, hund, og det, var det var et nice øjeblik. Det var den eneste måde, Nej, han kunne oplege. Reeves, det en ja, byttelse ja. en hund med ind på scenen Men det er også det Det var garanteret John Wick's hund ja. <laughs> oh, Jeg kommer hår, til at købe køb det relativ. spil nu Fordi der var en It's hund Det all connected ja. Ja. <laughs> Nå men uh, Altså jeg har som om Jeg, jeg, jeg, jeg synes vi skal tage Kaya først, Så må vi slutte med Lasse Så Kaya You go de første negative ting Fordi at jeg er sådan nice <laughs> en. Uh, Kom ind af Kina selvfølgelig Det er at dræbe min vanddom uh, <laughs> Og så det der ikke var Fable eller pokémon Snap Det havde jeg totalt meget håbet mm. på Det kom ikke og jeg græder uh, jeg fatter mig meget, øhm, og så er de gode ting, og det er kun fordi, jeg allerede har alt om Planet 2, og vi ikke kan snakke om Kinda Funny Games. Så at vi så reel gameplay, eller vi så i hvert fald en visual trailer af Evil Genius, der var fantastisk, og alt det jeg drømmer om, og jeg er lidt øh, huhuh hot i omkring. <laughs> øh, og Warzone 3 var, <laughs> var ret cool at se. Øhm, jeg, havde, jeg, jeg var ret overrasket over, at jeg var så blind blown away over, hvor fucking fedt det var. Og så er jeg også med Animal Crossing gameplay, fordi jeg glæder mig pikke meget til det bare, når jeg græder også lidt, da det blev øh, udsat. Men jeg vil hellere have spillet færdigt, så det er fint nok. Øh, ja, det er, ja det, er det, er jo, det er jo blevet udsat, fordi Nintendo ikke ville crunch time deres ansatte. Mm -hmm. så ja, syg Der kan ikke mm -hmm. være en bedre det det, grund til props. at det Generelt det der koncept af, at gamere bliver sure over, for at de lærer et spil, men det bliver endnu mere sur hvis der kommer et spil, der ikke er færdigt. Ja. Så altså, jeg synes, det er pisse sejt, ja. at de siger, vi venter, og yeah. så må man bare sige... Okay, det, det er bedre end det det gjorde med Sir Friesformen og sådan noget. Det er jo ikke færdigt det spil her Altså eller får du så blive 76. færdig med spillet og så det lortet, ikke? Altså ja det er rigtigt. Så det ja. synes jeg bare cool. stoppe bare midt i sætning eller bliver hun godt? Midt at blive færdig med spillet. Stut. Jeg ja. tror, jeg er røget ud, men ja, det er færdigt gået. Lasse, du kan fortsætte med at sige dine top 3 Ja. Øhm, jeg har virkelig svært ved at finde øh, bare sådan et rigtig godt højdepunkt ved, ved det der år synes jeg. Det, uh, det var ikke rigtig noget, der, der stod ud for mig uh, Det var ret skuffende Så Udenbart uh, Ghostwire, som blev uh, annonceret der Ja, uh, yeah, altså jeg har jeg, jeg Egentlig kunne rigtig kunne negativt det, det med Doom uh, det var, Doom var også positivt Ja, Doom var egentlig negativt, fordi Jeg synes, det gameplay, de huh? vist frem var rigtig ringe det, øh, det gav ingen mening, og er ja, øh, alt for meget, ingen gameplay, øh, generelt til, til i tre år, øh, sygt irriterende. Så man kan ikke rigtig danne sig et indtryk af, hvad, hvad fanden det er for et spil, jeg egentlig ser. Så okay. skuffende, skuffende over, ja. Jeg tror du af alle ville se noget om, from, ja, den om Master Chief. Næh, uh -huh. det er ikke så meget at sige jo. Altså, vi ved jo ikke, om, om det er overhovedet endgame, overhovedet, du ved. Altså, <laughs> øh, ja. Altså, der er, yeah. jeg, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige noget af det, vi har set. Det kan jeg simpelthen ikke. Nej, enig. Ja. Det var ret fæsendt. Det var, og var øver dig også, at fucking vise noget gameplay. Og... Ja, hvad synes ja. du om, det kunne jeg godt tænke mig at høre, Forza og Lego? Uh, uh, virkelig, virkelig underligt samarbejde. Uh, fordi Forza, det er jo, det er jo meget sådan, uh, realisme og altså pæne bil og så kommer der sådan Lego dude der wow en der skrev det er okay bare mm. okay, okay, yeah. um, så, kommer der, så kommer der sådan Lego dude og uh, og så siger hey hvad så skal du være med i Lego <laughs> I know, what man kan sige hvis, hvis der er noget man skulle sige om det så er det siger bare, nej gå, gå væk fra ja, mig det er jo lidt dig for den der Hold McLaren bil væk. længere ind på scenen som var lavet hej hej hej igen og med de ord vil vi stoppe, Kaja Ja, med, ja. med, med hej, så må vi heller øh, lukke den her samtale. Hej, op, vi, har, vi, er, vi er tæt på de to timer og korte punktet var nok en, en del, time en kortere end det. Ej, var ikke en time. Jeg sagde det ikke vil tage en time. Øh, hvad hedder det? Det var alt for vores for episode 41 om E3. Og tusind tak fordi I er at være med og snakke om E3 og fortælle mig en masse om E3, fordi jeg har ikke helt den mm. samme entusiasme, som I har, så det er rigtig rart at få noget fordi man får sådan noget residual hype yeah, okay. fra jeres energi, og det er yeah. faktisk det er, det er rigtig fedt. Ja, det selvom forestil jer personen vil befeste dig. Præcis. Ja. <laughs> ja. Også selvom, at man bedst kan kategorisere det her i 3 som sådan lidt lungtendt ja. ja. og lidt ærgerligt. In For between years, præcis. ja. ja. Men, kan jeg nu ser overordnet set. Jeg er klar over, at der er en del perler, og jeg er også klar over, at de fleste perler er i indie sjængeren og ikke ja, i de store. Men men det er sådan lidt. Det er lidt lunken Det som helhed. Ja. Øh, det er varm. Øh, <laughs> i det, og i det mindste. de bare. Og I det, mindste, ja. og det, godt. I det mindste, når vi nu her slutter så vi, så gør vi det med. med med erkendelsen af at Kaja er varm indeni. Ja. Yeah. Tak fordi du <laughs> lyttede okay. med, og vi ses igen om et år når vi laver endnu en Game Toast Podcast. Næste <laughs> podcast. Yes. Oh yes. Yeah. Ses næste. Two <laughs>